Же кажуть, що ви в директораті ДАПТ не розумієте, наскільки рідко у торгівлі трапляється справжня відданість. Коли ви востаннє чули про клерка, що пожертвував життя заради компанії? Можливо, ваше нерозуміння походить із хибного припущення, що ви можете наказати людям, як їм думати і співпрацювати. Це припущення впродовж усієї історії призводило до масштабних провалів різних організацій – від релігійних до штабів. Генштаби мають за собою довгу історію нищення власних народів. Якщо йдеться про релігію, рекомендую наново перечитати тому Аквінського. Якщо ж мова про вас удапт, то в якій сенітниці ви вірите? Тим, що змушує цивілізації діяти, є люди – а не торгівельні організації чи ланцюг командування. Кожна цивілізація залежить від якості одиниць, витворених нею. Обтяживши людей надміром організації, надміром законів, ви придушуєте їхнє прагнення величі. Вони не можуть працювати, а їхня цивілізація завмирає. лист додат приписуваний проповіднику То вийшов із трансу з лагідною плавністю, яка не відокремлювала різко одного стану від іншого, просто один рівень свідомості перейшов у інший. Знав, де він. енергія пропливала крізь нього, повернувшись, але водночас він відчував смертоносну загрозу повітря у запечатаному диститенті майже не містило кисню. Знав, що уникаючи руху, він потрапить до понадчасової мережі – вічного «тепер», де всі події співіснують. Ця перспектива вапила його. Він бачив час як умовність, сформовану колективним розумом усіх обдарованих чуттям істот. Час і простір були категоріями, накинутими всесвіту його розумом. Він мусив лише вивільнитися з множинності – в яку його заманили пророчі видіння Сміливий вибір може змінити сьогодні майбуття Якої сміливості вимагала ця мить? Стан Трансу надив його Лето відчув, що перейшов із Алам Аль Медгаль У дійсність лише для того, аби виявити, що вони ідентичні Він хотів зберегти магію рихані дешифрування цього откривання але мусив вирішувати, щоб вижити. Його непохитний потяг до життя посилав свій сигнал через нерви. Різко потягся правою рукою туди, де залишив ущільнювач піску, вхопив його, перевернувся на живіт і розкрив сфінктер тенту. По його долоні сплив піщаний струмок. Працюючи в темряві, задихаючись застояним повітрям, яке його підганяло, він швидко вирив тунель у гору, нахилений під гострим кутом. Шість разів долав відстань, рівно довжені свого тіла, перш ніж вирвався в темряву та чисте повітря. Вислизнув на залитий місячним сяйвом підвітряний схил довгої покрученої дюни. Виявив, що приблизно третина висоти ділить його від її вершини. Над ним світив другий місяць швидко пропливав угорі, ховаючись за дюну, а зорі вкладалися довкола його шляху, як блискучі камені, обабіч стежки. Лето шукав сузір'я мандрівника, знайшов його і повів поглядом уздовж витягнутої руки до діамантового блиску Фум-Аль-Хаут, полярної зірки півдня. «Ось тобі, твій клятий Всесвіт», – подумав він. Якщо дивитися зблизька, то це було пульсуюче життям місце, схоже на пісок довкола нього. Місце змін, унікальності, накладеної на унікальності, накладеної на унікальність. Здалеку натомість видно було лише схеми, а ці схеми схиляли довірив Абсолютий. В Абсолютах можемо загубити свій шлях. Це змусило його згадати звично пересторогу фременського прислів'я. «Хто загубить дорогу в Танзеруфт, згубить своє життя!» Схеми могли вказати дорогу, а могли й заманити пастку. Слід пам'ятати, що схеми змінюються. Він глибоко вдихнув і взявся за роботу. Прослизнувши назад до тунелю, згорнув тент, витяг його і перепакував фремпакет. Уздовж східного горизонту Почала з'являтися ранкова зоря барви вина. Він закинув на плече свій пакет, вибрався на вершину дюни і став там у холодному передсвітанковому повітрі, аж доки не відчув тепла сходу сонця на правій щоці. Тоді підвів фарбою очі, щоб зменшити віддзеркалення, знав, що тепер йому краще власкавити пустелю, ніж боротися з нею. Поклав тюбик з фарбою в пакет потягнув ковток води зі своїх водотрубок. Вийшло кілька крапель, а тоді повітря. Упустившись на пісок, він оглянув свій дистекуст і врешті дістався помпо-п'ят. Вони були хитро подірявлені голковим ножем. Він вислизнув із комбінезона та полагодив його, але шкоди вже було завдано. Принаймні половина води його тіла зникла якби не водна пастка Дистикоста. Він міркував про це, вдягаючи комбінезон. Як дивно, думав, що це виявилось для нього несподіванкою. Це було очевидною небезпекою невидимого майбутнього. Лето присів на опочіпки на вершині дюни, пригнічений самотністю цього місця. Зір його блукав, шукаючи піску отвору, з якого зі свистом виходило повітря. Якоїсь неправильності дюн, що вказувала б на прянощі чи діяльність хробака Але буря встигла поставити на все довкілля печаті однаковості Він витяг зі свого пакету гупало, встановив його і розгойдав Прикликаючи шайхулуда з глибин Потім відійшов і чекав Хробак довго не надходив Лето почув його раніше, ніж побачив повернувшись на схід, де підземні поштовхи змусили повітря дрижати і чекав першого оранжевого зблиску пащі, яка мала з'явитися з-під піску. Хробак здійнявся із глибин з гучним сичанням пилу, що затуляв його боки. Звивиста сіра стіна проминула лето, а він всадив свої гаки і легко, наче по сходах, вибрався вгору. Піднявшись, він великою дугою повернув хробака на південь. Гнаний гаками, хробак набирав швидкості, вітер лопотів одягом, б'ючи лето в обличчя. У нього було відчуття, наче щось жене його так само, як він жене хробака, інтенсивною течією творіння в його стегнах. Кожна планета має свій період, і кожне життя теж, нагадав він собі. Хробак був того типу, який фремени звуть буркотоном. Часто закопував передні пластини в пісок, водночас відштовхуючись хвостом. Це викликало звуки гуркоту, а частина його тіла здіймала з піску, наче рухома гора. Проте це був швидкий хробак. А коли вони ловили попутній вітер, викиди з пічки хвоста хробака обпікали лето пекучим бризом. Бриз – був повний гострого запаху, перемішаного зі свіжим киснем. Доки хробак швидко рухався на південь, Лето дав волю своєму мозку. Намагався думати про цей перехід як про нову церемонію в своєму житті. Вона мала втримати його відміркувань над ціною, яку він мусив заплатити за свій золотий шлях. Подібно до давніх фременів знав, що йому доведеться прийняти багато нових церемоній аби його особистість не поділилася на частки пам'яті, аби назавжди зупинити шалених мисливців, які чегали на його душу. Суперечливі образи, яких ніколи не можна об'єднати, мусять тепер бути включені в оболонку живої напруги, поляризаційної сили, що керувала ним зсередини. «Завжди новизна», – подумав він. «Я завжди мушу знаходити нові нитки поза моїм видінням. У ранє пообіття його увагу привернула опуклість спереду, і трохи справа від його шляху. Ця опуклість поступово ставала вузьким пагорбом скелею, що здіймалася саме там, де він і сподівався. Тепер на мрі, тепер, сабіхо, побачимо, як ваші брати приймуть мою появу, подумав він. Попереду була найделікатніша нитка, більш небезпечна своїми принадами ніж відкритою загрозою. Пагорб довго змінював свої обриси. Якусь мить здавалося, що цей пагорб рухається назустріч Лето, а не Лето до нього. Хробак, уже втомлений, повернув ліворуч. Лето зіслизнув із величезного схилу, аби наново закласти гаки і втримати гіганта на прямому курсі. У його ністрях з'явилася делікатна різкість меланжу. Ознака багатої жили. Вони проминули схожі на лишай плями лілового піску у місці, де вибухнули прянощі. Лето твердо тримав хробака, доки вони не минули жили. Бриз, що ніс аромат кориці, певний час переслідував їх, аж доки Лето не повернув хробака на новий курс, скерувавши його просто до пагорба. Зненацька, Далеко у південному бледі замерегтіли барви. Необачний райдужний блиск, створеного людськими руками артефакту цій неосяжності. Він підняв бінокль, сфокусував олійні лінзи і побачив на Віталі перехилені крила шукача прянощів, які виблискували на сонячному світлі. Під ним великий комбайн розправляв свої крила наче челяличка, що вийшла з кокона перш ніж тяжко відлетіти. Коли Лето опустив бінокль, комбайн зменшився до розміру плямки. Лето відчув, що його огортає хадет неосяжна всюди сущість пустелі. Це підказало йому, яким мисливці за прянощами бачать його, темний предмет між пустелею і небом, фременський символ людини. Очевидно, вони мали його побачити, і бути насторожі. Мають його чекати. Фремени завжди з підозрою ставилися один до одного пустелі, аж доки не розпізнали прибульця, або не впевнилися, що він не є небезпечним. Навіть під тонкою патиною імперської цивілізації та її витончених правил зуставалися напівприрученими дикунами, завжди певними, що крисніш розсипається після смерті свого власника. «Ось, що може нас врятувати», – подумав Лето. «Ця дикість». На відстані шукач перехилився вправо, тоді вліво, давши сигнал на земній службі. Лето уявив собі, як вони пильно оглядають пустелю за ним, шукаючи знаків, чи може він бути чимось більшим, ніж єдиним вершником на єдиному хробаку. Лето повернув хробака ліворуч, тримав його, доки він не змінив напрямок, зіслизнув на бік хробака і чисто зістрибнув. Хробак, звільнений від примусу, кілька разів сапнув на поверхні, а тоді занурив у пісок передню третину тіла і так лежав, отямлюючись. Певний знак, що на ньому надто довго їхали. Лето відвернувся від хробака. Він тепер так і лежатиме. Шукач кружляв довкола свого краулера, далі сигналячи крилами. Це, очевидно, були підкуплені контрабандистами відступники, що з обережності не вдавалися до засобів електронного зв'язку. Лето зустрів групу мисливців за прянощами. Про це свідчила наявність краулера. Шукач описав ще одне коло, опустив крила, перестав кружляти і рушив просто в бік Лето. Він розпізнав тип машини легкий топтер, з тих, які запровадив на аракісі його дід. Машина зробила круг довкола нього, полетіла вздовж дюни, на якій він стояв, і опустилася, щоб приземлитися проти вітру, сіла на відстані десяти метрів од лето, здійнявши хмару куряви. Дверцята з боку топтера. Розчинилися саме настільки, щоб випустити одну постать у тяжкому фременському одязі Зі знаком списа на правій частині грудей Фремен повільно наближався, даючи кожному з них час повністю оглянути іншого Чоловік був високим, з цілковито індиговими очима прянощів Нижню частину обличчя приховувала маска Дистекоста а глибоко насунутий каптур захищав брови. Одяг сколихнувся, відкривши сховано під ним руку з мавля пістолем. Чоловік зупинився за два кроки від лето та глянув на нього, здивовано примруживши очі Хай щастить нам усім, сказав лето. Чоловік озирнувся довкола, оглядаючи пустку, тоді повернувся до лето. «Чого ти тут, дитино? зажадав він. Маска Дистикоста приглушувала його голос. «Намагаєшся стати корком у пащі хробака?» Лето знову використав традиційну фременську формулу. «Мій дім – пустеля!» «Вен?» – When? з натиском спитав чоловік. «Якою дорогою ти йдеш?» «Подорожую на південь із Джакуруту!» Чоловік раптово вибухнув сміхом. Но, батіг, ти найдивніша річ, яку я коли небудь бачив у Танзеруфт. Я не твоя маленька диня, промовив лето, відповідаючи на звертання батіх. Така наліпка звучала грізно. Маленька диня на краю пустелі давала свою воду кожному спраглому. Ми тебе не вип'ємо, батіх», – сказав чоловік. Я мюріс, я аріфа цього тайфу. Рухом голови він вказав на краулер. Лето зауважив, що він назвався суддею своєї спільноти, а інших окреслив як тайф, товариство або компанію. Вони не були і хваном чи групою братів. Напевне, підкуплені відступники. Тут тяглася нитка, якої він потребував. Оскільки Лето промовчав, Мюріс спитав. «Ти маєш якесь ім'я?» «Хай буде батіх!» Сміх струснув Мюрізом. «Ти не сказав мені, що тут робиш!» Шукаю слідів хробака, відповів Лето, вдавшись до релігійної фрази, що означала, що він вирушив на прощу заради власної умми, особистого откровення. «Такий молодий?» – спитав Мюріз. Труснув головою. «Не знаю, що з тобою зробити. Ти нас бачив». «Що я бачив?» – у відповідь запитав Лето. «Я кажу про Джакуруту, а ти не реагуєш». «Грав загадки», – сказав Мюріс. «А що ж там?» Він кивнув у напрямку далекого пагорба. Лето промовив словами зі свого видіння. «Лише шулох». Мюріс завмер, і Лето відчув, як прискорюється його пульс. Запала довга тиша. І Лето бачив, як чоловік обмірковує і відкидає різні відповіді. Шулох. В історіях, які розповідали перед сном після січової вечері, часто згадувався караван-сарай Шулох. Слухачів вважали, що Шулох це міф, місце, в якому відбуваються цікаві приходи, потрібні лише для того, щоб прикрасити історію. Лето згадав певну оповість Шулогу. На краю пустелі знайдено приблуду, бездомне дитя, і приведено його до Січі. Спершу приблуда відмовлявся сказати, бодай слово, своїм рятівникам, а коли заговорив, ніхто не міг зрозуміти його мови. Спливали дні, а він далі ні на що не реагував, відкидав одіж і відмовлявся від будь-якої співпраці. Щоразу, зостаючись сам, робив дивні рухи руками. Прикликано всіх знаючих людей січі, щоб вони оглянули приблуду. Та жодної відповіді не було. Тоді дуже стара жінка минала двері, побачила ті рухи руками і засміялася. Він лише наслідує свого батька, що скручує меланжеві нитки в шнурок, пояснила вона. В шолоху досі так роблять. Він просто намагається не почуватися таким самотнім. І мораль. На старих шляхах шулоху лежить безпека і почуття приналежності до золотої нитки життя. Тим часом, як Мюріс мовчав, Лето сказав, «Я приблуда з шулоху, який вміє лише ворушити руками». По тому, як чоловік різко мотнув головою, Лето побачив, що він знає цю історію. Мюріс відповів поволі, низьким голосом, повним погрози. «Ти людина?» «Людина, як і ти», – відповів Лето. «Ти дуже дивно говориш, як для дитини. Нагадую тобі, що я суддя, який може відповісти на такву». «Ах, так», – подумав Лето. В устах такого судді слово «таква» несло пряму загрозу. «Таква» – це страх, викликаний присутністю демона. Дуже реальне вірування серед старших фременів. Аріфа знав спосіб вбити демона, і його завжди вибирали, бо він має мудрість, аби бути безжальним без жорстокості, знати, коли доброта це насправді дорога до більшої жорстокості. Але це вело саме до тієї точки, якої прагнув Лето. І він сказав: "Я можу піддатися Мешхадові, я буду суддею кожного духовного випробування, промовив Мюріз. Ти це приймаєш? Біля Кейфа, відповів Лето, беззастережно. На обличчі Мюріза з'явився лукавий вираз. Не знаю, чому я це дозволяю, промовив він. Краще було б одразу тебе вбити. Але ти малий батіг, а я мав сина, який помер. Ходімо. Ми заберемо тебе до Шулоху, а я скличу і снат, аби ухвалити рішення про тебе. Лето, зауваживши, як кожна манера цього чоловіка зраджує його смертоносне рішення, дивувався, що хтось намагається його ошукати. Він сказав, «Я знаю, що Шулох – це Ахль-Ас-Сунна-Вальджамма». «Що знає дитина про справжній світ?» – спитав Мюріс, Знаком наказавши лето йти попереду нього до топтера. Лето підкорився, але пильно прислухався до звуку Фреманової ходи. Найпевніший спосіб зберегти таємницю це переконати людей, що вони вже знають відповідь. промовив лето. Тоді люди не ставлять питань Мудро, з вашого боку, з боку тих, кого вигнано з Жакуруту. Хто б повірив, наче шолог. Казково-міфічне місце є справжнім. І як це зручно для контрабандистів та будь-кого, хто прагне дістатися на дюну. Мюрізові кроки затихли. Лето повернувся спиною до боку топтера з крилом праворуч. Мюріз став на кроку від нього, витягши мауля пістоль, націлений просто на Лето. «Отже, ти не дитина», – промовив Мюріз. Проклятий карлик прийшов за нами шпигувати. Я думав, що ти говориш надто мудро для дитини, але ти сказав надто багато і надто швидко». «Не надто», – відповів Лето. «Я Лето, дитина пола Муаддіба. Якщо ти мене вб'єш, ти й твої люди проваляться пісок. Якщо пощадиш, я приведу тебе до величі». «Не грай зі мною в такі ігри, карлику!» римнув Мюріз. «Лето, у справжньому Джакуруту! Звідки, як ти кажеш?» урвав. Рука з пістолетом легко опустилась. Довкола очей з'явилися зморшки від здивування. Саме такого вагання і сподівався Лето. Кожним своїм м'язом зробив знак, наче ворохнеться вліво, тим часом як його тіло перемістилось не більше, ніж на міліметр, а зброя Фремена Безладно гойднулася до краю крила. Мауля-пістоль вилетів Мюрізові з руки, і перше, ніж він устиг отямитися, Лето був уже на ньому із власним Мюрізовим крисножем, притиснутим до спини чоловіка. «Вістря одруєне», – промовив Лето. «Скажи своєму приятелю в топтері, що має залишатися точнісінько там, де є, і взагалі не рухатися, інакше я буду змушений тебе вбити». Мюріс, притиснувши до грудей поранену руку, хитнув головою у бік постаті в топтері та сказав Мій компаньйон Бехалет тебе почув буде непорушним, як скеля. Знаючи, що в нього мало часу, доки ті обоє вироблять план дій або ж їхні друзі прийдуть з'ясувати стан справ, лето сказав Ти мене потребуєш, Мюрізе. Без мене хробаки та їхні прянощі зникнуть із дюни. Відчув, як Фремен застиг. «Звідки ти знаєш про Шолох?» спитав Мюріс. «Я знаю, що ті в Джакуруту нічого не казали!» «То ти визнаєш, що я Лето Атрід?» «Ким іще ти можеш бути? Але як ти?» «Бо ви тут!» відповів Лето. «Шолох існує, а все інше вкрай просто!» Ви – вигнанці, які втекли, коли Джакуруту знищено. Я бачив, як ви сигналізуєте крилами, отже ви не використовуєте жодного пристрою, який можна почути на відстані. Ви збираєте прянощі, отже торгуєте. Торгувати ви можете лише з контрабандистами. Ви – контрабандисти, а все-таки фремени, отже ви – лоху. Чого ти провокував мене, щоб я вбив тебе на місці? Бо ти й так би мене обив, коли б ми повернулися до шолоху. Тіло Мюріза різко застигло. «Обережно, Мірізе, перестеріг Лето. «Я про вас знаю. Це така ваша історія – забирати воду необачних подорожніх. Це й досі ваш звичний ритуал. Як інакше ви могли б закрити рот тим, хто на вас наткнувся? Як інакше оберегти таємницю?» «Батіг!» улестити мене ласкавими епітетами та приязними словами. Навіщо марнувати воду, проливаючи її в пісок? А якби мене не стало, як і багатьох інших, то що ж, це Танзеруфт мене забрала? Мюріс зробив правою рукою знак рогів хробака, що мав відвернути Рехані, прикликану словами Лето. А Лето, знаючи, що старші фремени не довіряють ментатам, як і всьому, від чого віяло розширеною логікою, придушив посмішку. Це на мрій, розбовкав про нас у Джакуруту, сказав Мюріс. Я здобуду його воду, коли. Ти не здобудеш нічого, крім марного піску, якщо далі клеїтимеш дурня, промовив лето. Що ти вдієш, Мюрісе, коли на всій дюні з'явиться зелена трава, дерева і відкрита вода. Цього ніколи не трапиться. Це відбувається в тебе на очах. Лето почув, як Міріс скрегоче зубами від нестримної люті. Тоді чоловік сказав. Як ти міг би запобігти цьому? Я знаю план трансформації, відповів Лето. Знаю в ньому кожну слабість і кожну силу. Без мене Шайхулут зникне назавжди. З ноткою лукавства яка знову з'явилася в його голосі, Міріс сказав, «Навіщо нам сперечатися про це тут? Ми тримаємо один одного в шаху. В тебе твій ніж. Ти можеш мене вбити, але Бехалет тебе застрелить». «Я його виперечу з твоїм пістолем», – відповів Лето. «Тоді я матиму ваш топтер. Так, я вмію літати на ньому». Чолом Міріза під каптуром проорала зморшка. Що, коли ти не той, за кого себе видаєш? Хіба мій батько мене не впізнає? промовив лето. А. сказав Міріс. ріс. Звідки ти довідався? А. Але. Він урвав, труснув головою. Мій син його поводир. Він казав, що ви обоє ніколи не, як би ви могли. То ви не вірите, що моади читає майбутнє? Спитав Лето. «Звичайно, віримо. Але він каже про себе, що...» Мюріс знову урвав. «І думаєте, що він не розуміє вашої невіри?» Промовив Лето. «Я дістався саме до цього місця, саме в цей час, щоб зустрітися з тобою. Я все про тебе знаю, бо я бачив тебе і твого сина. Я знаю, наскільки ви певні себе, як глузуєте з Муаддіба». Як плануєте порятувати свій клаптик пустелі Але ваш клаптик пустелі Без мене приречений, Мюрізе Втрачений навіки Тут, на дюні Все зайшло надто далеко Мій батько вже втратив видіння, І ти можеш звернутися лише до мене Той сліпець Мюріз зупинився Ковтнув слину Він невдовзі повернеться з Аракіна Сказав лето. А тоді ми впевнемося, наскільки він сліпий. Як далеко відійшов ти від старих фременських звичаїв, Мюрісе? Що? Він має з вами в Аткюас. Ваші люди знайшли його самого в пустелі і привели до шулогу. Яка ж багата знахідка, багатша, ніж жила Прянощів. В Аткюас. Він жив із вами. Його вода змішалася з водою вашого племені. Він – частина вашої духовної ріки. Лето сильно притис ножа до Мюрізового одягу. Обережно, Мюрізе. Лето підняв ліву руку, розстебнув клапан фременської маски, опустив його. Знаючи, що запланував Лето, Мюріз спитав. «Куди б ти подався, убивши нас обох?» «Назад, до Джакуруту». Лето притис м'ясисту частину свого великого пальця до Мюрізового рота. «Прокуси і пий, Мюрізе, або це, або загинеш». Мюріз завагався, а тоді злісно вкусив пальця Лето. Лето стежив за горлянкою чоловіка, побачив конвульсивне ковтання, відвів ножа і повернув його Мюрізові. кюас, сказав Лето. «Ти візьмеш мою воду не раніше, ніж я ображу твоє плем'я!» Мюріс кивнув. «Твій пістоль там», – вказав Лето під боріттям. «Тепер ти мені віриш?» – спитав Мюріс. «А як інакше я зможу жити з вигнанцями?» Лето знову побачив лукавий вираз у Мюрізових очах, але цього разу він просто розмірковував, оцінюючи вигоду. Чоловік обернувся з різкістю, яка свідчила про таємні рішення. Підібрав мауля пістоль і повернувся до сходинок з крила. «Ходімо», – промовив він. «Ми надто довго зостаємося у гробаковому ліхві». Майбутнє у передзнанні не завжди може бути обмеженим правилами минулого. Нитки існування переплітаються згідно з багатьма невідомими законами. Майбутнє, побачене у передзнанні, наполягає на власних правилах. Вони не узгоджуються ні з дзен ні з науковим порядком. Передзнання будує відносну цілісність. Вона вимагає праці в цю мить, завжди перестерігаючи, що ви не можете вплести кожну нитку в тканину минулого. Каліма. Слова Муаддіба з Шулогського коментаря. Мюріс вів орнітоптер, пролітаючи над шолохом з легкістю, що свідчила про велику практику. Лето, сидячи біля нього, відчував позаду них присутність озброєного бехалета. Тепер усе трималося на довірі та тонкій нитці його ведіння, за яку він ухопився. Якщо це не вдасться, Аллаху Акбар. Іноді треба підкорятися вищим наказам». Гора Шолоху посеред цієї пустелі справляла враження. Її непозначена на картах присутність свідчила про численні хабарі та численні смерті, численних друзів на високих посадах. Лето бачив у серці Шолоху, у логовину, оточену стіною скель і каньйони тупаки, що вели до неї. Нижню частину цих каньйонів густо обросли лутига та соляні кущі а зовні їх обрамляли віялолисті пальми. Це вказувало багато водою місцевість. Грубі курені з гілок кущів та меланжевого волокна накривало зверху пальмове листя. Вони нагадували зелені гудзики, розкидані по піску. Так жили вигнанці з вигнанців, ті, що вже не могли впасти нижче, крім як у смерть. Мюріс приземлився в улоговані поблизу підніжжя одного з каньйонів. На піску, просто перед топтером, стояла окрема будівля під стріхою з пустельної лози та листків бейато, перевитих термічно оплавленими смугами меланжевої тканини. Ця жива копія перших примітивних дистетентів свідчила про деградацію частини мешканців шолоху. Лето знав, що ця будівля пропускає вологу а вночі там буде повно нічних кровопивців із довколишнього чагарнику. Так жив його батько і бідна Сабіха. Отак її покарано. За наказом Мюріза Лето вибрався з топтера, стрибнувши на пісок, і рушив у бік хатини. Бачив численних людей, що працювали далі, ближче до каньйону, між пальмами. Вони здавалися обірваними, нужденними, а те, що ледве глянули на нього чи на топтер, свідчило про їхню пригніченість. Поза доробітників Лето розглядів кам'яний край канату, а відчуття вологи в тутешньому повітрі не давало змоги помилитися. Відкрита вода! Минаючи хатину, Лето побачив, що вона така примітивна, як він і сподівався. Він рушив до канату, заглянув униз – і побачив вирування хижих риб у темному потоці. Робітники, уникаючи його погляду, далі щещали і відкидали пісок від ряду скельних отворів. Мюріс підійшов до Лето і сказав, «Ти стоїш на межі між рибою і хробаком. У кожному з цих каньйонів є свій хробак. Цей канат ми відкрили, і зараз прибираємо з нього риб, щоб привабити форель». Очевидно, сказав Лето, як обгороджений ставок. Ви продаєте форель і хробаків на інші планети. Це підказка Муаддіба. Я знаю, але жодна ваша форель і жоден хробак довго не проживуть поза дюною. Ще ні, зізнався Мюріс. Але колись. Ані за десять тисяч літ, сказав Лето. Обернувся, і побачив неспокій на обличчі Мюріза. Питання пропливали крізь нього, як вода крізь канат. Чи цей син Муаддіба справді може бачити майбутнє? Дехто досі вірить, що Муаддіб чинив так, але як взагалі можна бути певним чогось такого? Невдовзі Мюріз відвернувся і повів їх назад до хатини. Відчинив двері з примітивними водними печатями. Жестом запросив Лето війти. Біля протилежної стіни горіла лампа з Маланджевою олією, а під нею сиділа навпочіпки мала фігурка спиною до дверей. Олія горіла, виділяючи тяжкий запах кориці. «Прислали нову невільницю, щоб вона дбала про січ Муаддіба», глузливо сказав Мюріс. Якщо добре служитиме, на якийсь час збереже свою воду. Повернувся обличчям до Лето. Дехто вважає за зле брати таку воду. Ці фремени у мережених сорочках роблять тепер купи сміття у своїх нових містах. Купи сміття! Хто коли на дюні бачив раніше купи сміття? Коли дістаємо когось такого, як ця? Він вказав фігурку при лампі. Напівдикі зі страху Їхній рід їх втратив А справжні фремени Ніколи їх не приймуть Ти мене розумієш, Лето Батіг Розумію Фігурка, що сиділа на опочіпки Не вирухнулася Ти казав, що поведеш нас Промовив Мюріс Фременів ведуть чоловіки Що знають смак крові Куди б ти нас повів? Укралізек Сказав Лето, не зводячи очей з дрібної фігурки Мюріс сердито глянув на нього Звівши брови над очима індигового кольору Кралізек? Це не просто війна чи революція Це битва тайфуну Це слово з найдавніших временських легенд Означало битву, що мала відбутися при кінці світу Кралізек Високий Фремен конвульсивно ковтнув слину «Цей недоросток так само непередбачуваний, як міський Денді!» Мюріс звернувся до малої фігурки. «Жінко! Лібан-Вадіх!» – сказав він. «Принеси нам меланжевий напиток!» Вона завагалася. «Роби, що він каже, Сабіхо!» – промовив Лето. Вона схопилася на ноги, різко обернулася. Дивилася на нього, неспроможна відірвати погляд від його обличчя. «Знаєш цю?» – спитав Мюріс. «Вона не бога на мрі. Прогрішилися перед Джакуруту і її вислали до вас. На мрі, але…» – Лібан Вадіх, – сказав Лето. Вона минула їх, рвонулася крізь водні печаті, і вони почули швидкий тупіт її ніг. «Далеко не зайде». Промовив Мюріс. Торкнувся пальцем боку носа. Кревна на мрі. Ех, цікаво. І чим вона прогрішилася? Дозволила мені втекти. Лето обернувся і пішов слідом за Сабіхою. Застав її, як вона стояла на краю канату. Лето підійшов до неї і глянув униз, на воду. На найближчих пальмах сиділи птахи. Він чув їхні крики, биття їхніх крил. Робітники з гучним скреготом розчищали пісок. Лето стояв так само непорушно, як Сабіха, дивлячись униз, вглиб у воду, на відблиски, що спалахували на ній. Краєчком ока побачив блакитних папуг на пальмових гілках. Один із них перелетів через канат. Лето побачив, що птах відбивається в срібному вируванні риб, що вони рухаються разом, наче птахи і хижі риби пливуть у тій самій небесній тверді. Сабіха кашлянула. Ти мене ненавидиш, сказав Лето. Ти мене зганьбив. Ти зганьбив мене перед моїм народом. Вони зібрали існад і вислали мене сюди, щоб я тут утратила воду. Все через тебе. Мюріс поблизу них засміявся. «Тепер ти бачиш, Лето Батіх, що наша духовна ріка має багато приток». «Але моя вода пливе у моїх жилах», – сказав Лето, обернувшись. «Це не притока. Сабіха – фатум мого водіння, і я пішов за нею слідом. Я втік через постелю, щоб знайти своє майбутнє тут, у Шолоху». «Ти і...» Він вказав на Сабіху і зареготався, закинувши голову назад. «Це буде не так, як хтось із вас міг би повірити», – промовив Лето. «Пам'ятай про це, Мюрізе. Я знайшов сліди мого хробака». Відчув сльози на очах. «Він віддає воду мертвим», – прошепотіла Сабіха. Навіть Мюріз дивився тепер на нього з благовінням. «Ніколи не плачуть. Хіба що це найглибший дар душі?» Майже засоромившись, Мюріз закрив свій ротовий клапан, насунув каптур джебали на самі брови. Лето глянув на чоловіка і сказав, «Тут, у шолоху, досі моляться за росу на краю пустелі. Іди, Мюрізе, і молися за кралізек. Обіцяю тобі, він настане». Мова фременів вирізняється великою стислістю, точним почуттям експресії. Вона занурена в ілюзію абсолютів. Її засновки є родючим ґрунтом для абсолютистських релігій. більше, фремени люблять моралізувати, протиставляють жахливу нестабільність усіх речей та інституціоналізовані твердження, кажуть – ми знаємо, що немає зведення усього доступного знання. Це застережено для Бога. Але чого люди можуть навчитися, те вони можуть і вмістити. З цього гострого як вістря ножа підходу до Всесвіту виростають фантастичні вірування про знаки віщування та про їхню власну долю. Таке походження їхньої легенди про кралізек – війну при кінці світу. Приватний звіт Бенне Гесеріт фоліант 8.00.8.8.1 нуль, Вісім, Один. Його утримують у безпечному місці, сказав на мрі, Крізь квадратну кам'яну кімнату, посміхаючись до гурні Галлика. «Можеш вислати звістки про це своїм друзям». «Де це безпечне місце?» – спитав Галек. Йому не подобався тонна мері. Він почувався зв'язаним наказами Джесіки. Клята чарівниця! Її пояснення не мали жодного сенсу, крім перестороги, що може трапитися, якщо Лето не запанує над своїми страхітливими пам'ятями». Це місце безпечне, відповів на мрі. Це все, що я можу тобі сказати. Звідки ти це знаєш? Я отримав дестранс. Сабіха з ним. Сабіха? Вона лише дозволить йому. Не цього разу. Ти збираєшся його вбити? Це вже від мене не залежить. Аллек скривився. Дестранс. Який засяг дій цих чортових печерних кажанів? Він часто бачив, як вони перелітають крізь пустелю з прихованими звістками, вписаними в їхні пискливі крики. Але як далеко вони можуть дістатися на цій пекельній планеті? Я мушу побачити його на власні очі, сказав Галек. Це заборонено. Галлек глибоко вдихнув, щоб заспокоїтися. Провів два дні і дві ночі чекаючи рапортів із пошуків. Настав черговий ранок, і він відчув, що його роль розсипається, сповзає з нього, залишаючи його нагим. Зрештою, він ніколи не любив командувати. Командувати – значить чекати, доки інші роблять цікаві та небезпечні речі. «Чому це заборонено?» – спитав він. Контрабандисти, які облаштували для себе цю безпечну січ, залишали надто багато питань без відповіді, а він не хотів дозволити цього ще й на мрій. «Дехто вважає, що ти надто багато побачив, побачивши цю січ», – сказав на мрій. Галлек почув погрозу. Розслабився у зручній позиції натренованого бійця. Рука поблизу ножа, але не на ньому. Сумував за щитом, але вимкнув його через вплив на хробаків та недовговічність за наявності генерованих бурею статичних зарядів. «Ця таємниця не входить до нашої угоди», – сказав Галек. «Коли б я його вбив, чи було б це частиною нашої угоди?» Галек знову відчув підступи невидимих сил, про які ладі Джессіка його не попередила. «Це її клятий план. Може, слушним було б недовіряти бенегесеріці». Він одразу ж почувся нелояльним. Вона пояснила проблему, а він прийняв її план, сподіваючись, що, подібно до інших, пізніше цей план потребуватиме поправок. Це не жодна Бенегесерідка, це Джессіка з Атрідів, від якої він ніколи не бачив нічого іншого, крім дружби і підтримки. Знав, що без неї дрейфував би у Всесвіті, куди небезпечнішому, ніж той, в якому тепер мешкав. «Ти не можеш відповісти на моє питання», – сказав Намрій. «Ти мав його вбити лише тоді, коли б він показав по собі, що є одержимим», – відповів Галлик. Гіддю. Намрі приклав кулак до правого вуха. «Твоя пані знала, що ми маємо способи випробувати це. Мудро з її боку передати винесення цього вироку у мої руки!» Розлючений Галлек сціпив губи. «Ти чув слова правилебної матері, звернені до мене?» Вів далі на мрі. «Ми, фремени, розуміємо таких жінок, але вам, чужосвітянам, ніколи їх не збагнути. Фременські жінки часто посилають своїх синів на вірну смерть!» Галлек промовив крізь сіплені губи. «Цим ти кажеш мені, що ти його убив?» «Він живий! Він у безпечному місці! Далі діставатиме прянощі!» «Але я повинен супроводити його до бабки, якщо він виживе», – сказав Галек. На мрі лише знизав плечима. Галек зрозумів, що це єдина відповідь, яку він отримає. «Прокляття!» Не міг повернутися до Джессіки з цими питаннями без відповідей. Труснув головою. «Навіщо ставити під сумнів те, чого не можеш змінити?» – спитав на мрі. «Ти отримаєш добру плату!» Галек під лоба глянув на нього. Фремени вважають, що для всіх чужинців у першу чергу істотні гроші. Але вустами на мрі говорило щось більше, ніж фременські уперечення. Туди діяли інші сили, і це було очевидним для кожного навченого спостерігати на Беннегесріцький лад. Вся ця справа тхнула хитрощами всередині хитрощів, всередині інших хитрощів. Переходячи до образливо панібрацького тону, Галек сказав, «Леді Джессіка розгнівається, може вислати когорти проти…» «Занадік!» – вилаявся на мрі. «Ти мерзенний, Каламарю! Стоїш поза Магалятою!» Я рада візьму твою воду для шляхетного люду. Галлек поклав руку на ніж, наготував лівий рукав, де в нього була схована маленька несподіванка для нападника. Я не бачу тут жодної розлитої води, сказав він. Можливо, твоя пиха тебе засліпила. Ти ще живий, бо я хотів, аби ти перед смертю збагнув, що твоя ладі Джесіка не пошле когорт ні проти кого. Тебе не манять тишком-нишком. у Хуануї. Ти чужосвітське шумовиння. Я зі шляхетного люду, а ти... Я лише слуга Атрідів. Медовим голосом сказав Галек. Ми, шумовиння, що зняло ярмо Харконенів з твоєї смердючої шиї. На мрі вищерив білі зуби. Твоя пані, б'язень на салусі Секундос! «Накази, які ти вважав її розпорядженнями, виходили від її дочки!» Лише з найбільшим зусиллям Галеку вдалося зберегти спокій. «Це не важить, Алія!» На мрі витяг свого крис ножа. «Що ти знаєш про лоно небес? Я її слуга, ти, повіє в чоловічій подобі. Виконуючи її наказ, я візьму твою воду!» Із нерозважною прямотою кинувся на нього крізь кімнату. Галек, не дозволивши, щоб ця вдавана необачність його ошукала, майнув лівим рукавом одягу, вивільняючи підшиту там довгу смугу тканини, в якій застряг ніж на мрі. Тим самим рухом Галек змахнув складкою одягу, закинув її на мрі на голову і крізь одяг ударив ножем просто йому в обличчя. Тіло на мрі звалилося на нього, і він відчув твердість металевого обладунку під одягом Фремена. На мрі витиснув із себе обурений писк, шарпнувся назад і впав. Лежав. З його рота фонтаном била кров, а очі з ненавистю дивилися на Галика, аж доки не погасли. Галик видихнув крізь рот. «Невже цей дурень на мрі?» Сподівався, що хтось не помітить обладунку в нього під одягом. Заправивши знову свій підшитий рукав, витерши ножа та сховавши його піхви, Галек заговорив до бездиханного тіла. «Як, на твою думку, навчено слух Атрядів, дурню?» Він глибоко вдихнув, думаючи. «Ну добре, а я чий фінт?» У словах «Намрі» було зерно правди. Джессіка в полоні в коріно, а Алія плете свої підступні плани. Джессіка перестерігала перед багатьма ситуаціями, в яких Алія буде ворогом, проте не передбачила, що сама потрапить у полон. Усе-таки він мав накази, які мусив виконати. Спершу слід втекти звідси. На щастя, у фременському одязі всі люди схожі. Він зіпхнув тіло на мрів куток, накидав на нього подушок, пересунув килим, аби приховати кров. Зробивши це, Галлик поправив носову й ротову трубки свого тестикоста, підняв маску, наче готуючись до виходу в пустелю, низько опустив каптур одягу і вийшов в довгий коридор. Невинний іде безтурботно. Подумав він, налаштувавши ходу, як для легкої прогулянки. Почувався дивно, ніби рухався від небезпеки, а не всередину неї. «Мені ніколи не подобався її план для хлопця», – міркував він. «Скажу їй це, якщо її побачу». «Якщо». «Бо якщо нам Рі казав правду, то в дію приведено найнебезпечніший альтернативний план». Алія не дозволить йому довго жити, піймавши. Проте завжди є Стілгар – добрий фремен з добрими фременськими забобонами. Джессіка пояснила це. На первісну натуру Стілгара накладено дуже тонкий шар цивілізованої поведінки. А от як тобі зняти з нього цей шар... Муаддіб – це більше, ніж слова, більше, ніж літера закону, що постає від його імені. Муаддіб – це вічний внутрішній бунт проти самовдоволених можновладців, проти шарлатанів і догматичних фанатиків. Цей внутрішній бунт мусить бути висловленим, бо Муаддіб навчав нас однієї речі понад усі інші, що люди – Можуть вижити лише у братерстві соціальної справедливості. Угода Федейкінів Лето сидів, спершись спиною об стіну хатини, зосередивши увагу на Сабісі та дивлячись, як розмутуються нитки його видіння, Вона приготувала каву і відклала її в бік. Зараз сіла навпроти нього навпочіпки, мішаючи вечерю. Це була клейка каша з сильним запахом меланшу. Її долоні швидко орудували ополонником, а рідина індигового кольору забарвила стінки його миски – схилила схудле обличчя над мискою, домішуючи концентрат. Примітивна мембрана, що робила з хатини подобу дистетента, була залатана світлішою тканиною відразу ж за сабіхою, а це утворювало сірий ореол, на тлі якого у миготливому світлі язичків полум'я з кохонного вогнища та єдиної лампи танцювала тінь фременки. Лампа інтригувала Лето. Ці люди з шолоху марнотратно гайнували олію з прянощів, лампа, а не світлокуля. Тримали у своїх загородах невільників-вигнанців, досі тримаючись звичаю з найдавнішого фременського минулого. Попри те, використовували орнітоптери та найновіші комбайни для збирання прянощів. Були примітивною сумішю давнини і новітніх часів. Сабіха посунула до нього миску каші, гасячи кухонне вогнище. Лето проігнорував миску мене покарають, якщо ти не з'їси цього, сказала вона. Він глянув на неї, думаючи Якщо я її б'ю, це знищить одне видіння, якщо розповім їй про мірізів план це знищить інше видіння, якщо чекатиму тут свого батька. Ця нитка ведіння стане товстим канатом. Він подумки сортував нитки. Деякі з них мали в собі солодкість, яка його переслідувала. Одне з майбутніх спільне з Сабіхою вносило в його пророчу свідомість відчуття спокусливої дійсності. Ця дійсність загрожувала блокувати всі інші, аж доки він не піде за нею аж до її стражденного кінця. «Чого ти так витріщаєшся на мене?» – спитала вона. Він далі мовчав. Вона присунула миску ближче до нього. Лето намагався подолати клубок у горлі. Він раптом запрагнув убити Сабіху. Цей імпульс змусив його здригнутися. Як легко було знищити одне видіння та вивільнити дикість! «Це наказав Мюріс!» Промовила вона, торкнувшись миски Так, це наказав Мюріс Марновірство перемогло все Мюріс хотів ведінь, які він міг би прочитати Був прадавнім деконом, що просить шамана Аби той кинув кості бика Та витлумачив фігуру, яку вони утворили при падінні Мюріс відібрав десте кост бранця Зі звичайної обережності У цих словах Ховалося лукаве глузування знамрі та сабіхи лише дурні дозволяють бранцеві втекти. Хоча Мюріс мав глибоку емоційну проблему духовну ріку, вода бранця текла у жилах Мюріса, Мюріс шукав знаку, який дозволив би тримати над головою лето погрозу смерті. Який батько, такий і син. подумав лето. «Прянощі дадуть тобі водіння, сказала Сабіха. Через довгу мовчанку вона почувалася незручно. «Я часто мала ведіння під час оргії. Вони нічого не важать!» «Саме так!» – подумав він. Його тіло замкнулося в заціпанінні, що зробило шкіру холодною та липкою. Беннегесеріцька виучка взяла владу над його свідомістю. Точно скерована ясність охопила простір довкола нього, кинувши сліпуче світловодіння на сабіху та всіх її компаньйонів-вигнанців. Древня наука Бенегесерід була однозначною. Мови побудовані так, аби відображати спеціалізацію у способі життя. Кожну спеціалізацію можна розпізнати по словах, засновках і структурі речень. Шукай за зупинками. Спеціалізації представляють місця, де життя зупиняється, де рух уповільнюється та заомирає. Тоді він побачив сабіху як творця видінь на власний лад, а всі інші люди мали таку ж силу. І все таки вона легковажила видіннями на оргії прянощів вони викликали неспокій, тому їх слід було витіснити навмисне забути. Її одноплемінники молилися до Шайхолуда, бо хробак домінував у багатьох їхніх видіннях, Молилися за росу на краю пустелі, бо волога обмежувала їхнє життя, а водночас купалися в достатку прянощів і приваблювали піщану форель у відкриті канати. Сабіха змушувала його до пророчих видінь із буденною жорстокістю, але в її словах – він бачив висвітлені сигнали. Вона покладалася на абсолюти, шукала скінченних границь, а це все тому, що не могла впоратися з регористичною жахливістю рішень, які зачепили її власну плоть. Трималася свого одностороннього бачення Всесвіту, замикаючи його в просторі та зупиняючи в часі, бо альтернативи її лякали. На противагу цьому, Лето відчував чистий рух у себе всередині. Він був мембраною, що збирала нескінченні виміри. А оскільки він бачив ці виміри, то міг приймати жахливі рішення. Як мій батько. Ти мусишся з'їсти, роздратовано сказала Сабіха. Тепер Лето бачив схему видіння і знав нитку, що мала стати для нього провідною. Моя шкіра не моя власна. Встав, закутавшись у накидку. Дивно було відчувати її дотик до тіла, незахищеного дистикустом. Босі ноги торкнулися оплавленої меланжевої тканини на підлозі, Відчули пісок, який там намело. «Що ти робиш?» – спитала Сабіха. «Тут погане повітря. Вийду на двір». «Ти не можеш утекти?» – сказала вона. Кожен каньйон має хробака. Якщо вийдеш за канат, хробаки відчують твою вологу. Ці ув'язнені хробаки дуже чуйні, не те, що ті в пустелі. Крім того, яким радісним став її голос Не маєш дести коста. То чого ти переймаєшся? спитав він, міркуючи, чи може він спровокувати її на правдиву реакцію. Бо ти не їв. І тебе покарають. Так. «Але я ж вже весь просяк прянощами», – сказав він. «Видіння, що миті?» Жестом босої ноги він вказав миску. «Вели в у пісок. Хто довідається?» «Вони стежать», – прошепотіла вона. Він труснув головою, вириваючись зі своїх видінь, відчуваючи, як його охоплює нова свобода. «Нема потреби вбивати цього бідолашного пішака». Він танцює під чужу музику, навіть не знаючи кроків, вірячи, що може іще ділити владу, яка привабила голодних піратів Шулоху та Джакуруту. Лето підійшов до дверної печаті, поклав на неї руку. «Коли Мюріс прийде, – сказала вона, – буде дуже сердитий на…» «Мюріс – торговець порожнечею», – відповів Лето. «Моя тітка висушила його». Вона підвалася. «Я піду з тобою!» А він подумав. Вона пам'ятає, як я від неї втік. Зараз відчуває, як слабко тримає мене. Її видіння ворушиться в ній. Але вона не слухала цих видінь. Напевне, вважала так. Як він перехитрує хробака у вузькому каньйоні? Як виживе у Танзефурт без Дестекоста і Фремпакета? Я мушу побути сам, аби порадитись зі своїми видіннями, сказав він. А ти зоставайся тут. Куди ти підеш? До канату. Піщана фурель піде цієї ночі косяками. Вона мене не з'їсть. Інколи хробак спускається майже до води. попередила вона. Якщо ти перетнеш канат, урвала, намагаючись загострити ці слова перетворивши їх на погрозу. «Як я зможу вибратись на хробака без гаків?» – спитав він, міркуючи, чи зберегла вона ще дрібку свого видіння. «З'їси, коли повернешся», – сказала вона, знову присівши біля миски, заволодівши ополонником і вимішуючи індигове варево. «Все у свій час», – сказав він, знаючи, що вона неспроможна виявити тонкі маніпуляції голосом. Завдяки яким він вселив власні бажання в її рішення «Мірюз прийде і побачить, якщо ти не матимеш водінь», – застерегла вона «Я впораюся з Мірюзом на свій лад», – відповів він, зауваживши, якими тяжкими повільними стали її рухи Природний життєвий цикл фременів дуже надавався до шляху, яким він зараз її вів на світанку. Фремени були напрочуд енергійними, але коли сутеніло, їх охоплювала глибока і летаргічна меланхолія. Вона вже хотіла поринути у сон та мрії. Лето сам вийшов у ніч. Небо виблискувало зорями, і він міг розгледіти більшість довколишніх пагорбів на тлі їхніх розсипів. Пішов під пальмами над канатом. Лето довго сидів на впочіпки на березі канату, слухаючи неспокійне сичання піску в каньйоні позаду нього. Судячи з піску, малий хробак. Безсумнівно, за це його й вибрали. Малого хробака легше перевозити. Подумав, як піймано хробака. Мисливці одурманили його водяним туманом, вдавшись до традиційної фременської методики. Так захоплювали хробаків для оргії, ритуалу трансформації. Але цього хробака не умертвлять, втопивши, помандрує на гайлайнарі гільдії до якогось повного надій купця, пустеля якого правдоподібно, виявиться надто вогкою. Небагато чужесвітян усвідомлювало, яку фундаментальну сухість утримувала піщана форель на аракісі утримувала, бо навіть тут. У Танзеруфт вологість повітря була куди більшою, ніж знав раніше будь-який хробак, окрім як перед смертю у Фременському водосховищі. Лето чув, як Сабіха ворушилася в хатині позаду нього. Вона була неспокійна, збуджена своїми придушеними видіннями. Він питав себе, як це було б, жити з нею не у видіннях, а наяву, ділячи кожну хвилину, таку, якою вона є. Ця думка заполонила його далеко сильніше, ніж будь-яке породжене прянощами витіння. Перед лицем невідомого майбутнього наставала певна чистота. Поцілунок у січі, вартий двох у місті. Стара фременська Максима висловила все. Традиційна січ містила добре помітну дикість, перемішану з сором'язливістю. Люди шулоху Джакуруту мали сліди цієї сором'язливості, але тільки сліди. Відкриття, що це було втрачено, засмутило його. Повільно. Так повільно, що знання заповнило його ще до того, як він розпізнав його початки, Лето усвідомив тихий шелест численних створінь довкола нього – піщана форель. Невдовзі... Настане час переходу від одного видіння до іншого Він відчув рух піщаної форелі Як рух всередині себе самого Фремани впродовж поколінь Жили поруч із цими дивними створіннями Знаючи, що ризикнувши дрібкою води Як принадою, можна їх привабити Багато фременів, помираючи від спраги Поставили останні краплі води Як ставку в цій азартній грі Бо знали, що солодкий зелений сироп, витиснутий із піщаної форелі, дає незначну енергетичну користь. Але піщана форель – це головним чином іграшка дітей, які ловили її для хуаної і для забави. Лето здригнувся від думки про те, що зараз означає для нього забава. Відчув, як одне з цих створінь повзе по його босій стопі. воно завагалося а тоді рушило далі, приваблене більшою кількістю води в канаті. Усе-таки, якусь мить, він відчував реальність свого страшного рішення. Рукавиця з піщаної форелі. Це була дитяча розвага. Коли тримати в руці піщану форель та розгладити її по шкірі, вона формується в живу рукавицю. Ці істоти відчували сліди крові у шкірних капілярах, але якісь домішки до води у крові відштовхували їх. Рано чи пізно рукавиця зіслизне в пісок, звідки її викинуть до кошика з меланжевого волокна. Прянощі заспокоять форель, доки її не вкинуть у смертесховище. Він чув, як піщана форель падає в канат, як її з'їдають з граї хижих риб. Вода розм'якшила форель, вона стала гнучкою. Діти рано навчилися цього. Невелика кількість слини подразнює форель, і вона виділяє солодкий сироп. Лето чуплю скотіння. Це була міграція піщаної форелі, що діставалася відкритої води, але вона не могла поглинути проточну воду канату, патрульованого хижими рибами. Далі надходила, далі надходила. Далі плюскотіла. Лето погрібся правою рукою піску, аж доки його пальці не знайшли шкірянисту піщану форель була достатньо великою, саме такою, як йому потрібно. Тварина не намагалася втекти від нього, він обмацав її вільною рукою. За формою вона нагадувала примітивний ромб не мала голови, кінцівок чи очей але безпомильно знаходила воду. Могла об'єднуватися із собі подібними, сполучаючи тіло із тілом, хапаючись одна за одну переплетенням висунутих війок, аж доки цілість не ставала одним великим організмом, що, мов цистерна, поглинав і утримував воду, відгороджуючи отруту від гіганта, яким мала стати ця форель від шайхолуда. Форель скорчилась на його долоні, видовжуючись і розтягуючись. Вона ворушилася, а він тим часом відчував, що його видіння теж видовжується і розтягується. Ця нитка, не ця. Відчув, як форель тоншає, покриваючи все більшу площу його долоні. Жодна піщана форель не зустрічала досі такої руки, кожна клітина якої – була перенасичена прянощами. Жодна інша людина ніколи не жила і не міркувала в таких умовах. Лето делікатно відрегулював ензимний баланс тіла, черпаючи силу з ясно осяєної певності, яку він здобув у трансі прянощів. Мудрість незліченних часожиттів, що перемішалися в ньому, давала йому несхибність, завдяки якій він вибрав точне коригування, усуваючи можливість смерті від передозування, яка поглинула б його, коли б він бодай на один удар серця послабив пильність. Водночас він змішувався з фореллю, живився нею, живив її, навчав її. Здобути під час трансу давало шаблон, якого він точно дотримувався, лето відчув. Що форель тоншає, усе більше розтягується по його руці, сягаючи передплічя, знайшов іншу, помістив її над першою. Контакт викликав у обох тварин шалені конвульсії, їхні війки зімкнулися, і вони стали суцільною оболонкою, що охопила його полікоть. Піщана форель перетворена на живу рукавицю дитячої гри, але тонша. І вразливіша. Потрібна йому в ролі симбіота шкіри. Потягся живою рукавицею. Відчув пісок, розрізняючи кожну піщинку. Це вже була не піщана форель, а щось міцніше, сильніше. І стає все сильнішим. Його рука помацала і зіткнулася з черговою фореллю, що поєдналася з двома першими, і пристосувалася до нової ролі. М'яка шкіра охопила його руку до плеча. У страхітливому відособленні концентрації він добився поєднання своєї нової шкіри з тілом, запобігаючи відторгненню. Жоден клаптик його уваги не зостався невикористаним, аби задуматися над жахливими наслідками того, що він тільки-но зробив. Істотними були лише необхідності, показані в трансі. З цього випробування міг вийти лише золотий шлях. Лето скинув одежу і ліг на піску оголений, перегородивши рукою в рукавиці дорогу міграції форелі. Згадав, як колись вони з ганімою піймали піщану форель і так довго терли її об пісок, що вона перетворилася на хробачення, жорстку трубочку, всередині заповнену зеленим сиропом. Легко вкусити за кінець і швидко, перш ніж затягнеться укус, висмоктати кілька солодких крапель. Зараз вони покрили все його тіло. Відчував пульсування крові під живою оболонкою. Одна намагалася закрити його обличчя, але він грубо її відтягнув, доки вона не перетворилася на тонку трубку. Трубка видовжилася значно більше, ніж хробачення, залишаючись при цьому еластичною. Лето відкусив її кінець, відчув смак тонкого струмочка солодощів. Рідини було значно більше, ніж це траплялося досі будь-якому фремену. Відчув, як крізь нього пропливає енергія. Дивне піднесення виповнило його тіло. Певний час... Він був зайнятий, відсуваючи оболонку від обличчя, аж доки не сформував твердого контуру, що оббігав його обличчя від щелеп до лоба, залишаючи вільними вуха. Тоді настав час випробувати його водіння. Він підвівся, обернувся, щоб бігцем повернутися до хатини, і виявив, що його ноги рухаються значно швидше аби він утримав рівновагу. Впав у пісок, покотився, стрибком схопився на ноги. Стрибок підняв його на два метри над піском, а коли він приземлився і спробував йти, знову виявилося, що він йде надто швидко. «Стоп!» – наказав він собі. Змусив себе до до розслаблення, зібравши усі свої чуття в котловині свідомості. Це сфокусувало внутрішні хвилі вічного тепер, завдяки яким Лето відчував час, і він дозволив піднесенню видіння розігріти його. Оболонка діяла точнісінько так, як передбачало видіння Моя шкіра не моя власна. Але його м'язи потребували певного тренування, аби жити в цьому посиленому русі. Йдучи, він упав і перевернувся. Тоді сів. Доки не рухався, контур під щелепою намагався стати оболонкою і закрити йому рот. Він плюнув на нього і відкусив, смакуючи солодким сиропом. Відгорнув його вниз, притиснувши рукою. Минуло достатньо часу, щоб його тіло прийшло до стану єдності. Лето пласко витягся, і перевернувся до лілиць. Поповз. Його оболонка терлася об пісок. Він виразно відчув пісок, але жодна піщинка не дряпала його тіла. Всього кількома плавними рухами він здолав 50 метрів піску. Фізичною реакцією від тертя було відчуття потепління. Оболонка більше не намагалася закрити йому ніс чи рот, але зараз його чекав другий великий крок на золотий шлях. Фізичні зусилля завели його за канат, до каньйону, в якому тримали ув'язненого хробака. Лето почув, як той сичить до нього, приваблений його рухами. Лето схопився на ноги, маючи намір стояти й чекати, але посилений рух закинув його на 20 метрів уперед, у каньйон. З найбільшим зусиллям, контролюючи свої реакції, він сів, підібавши під себе ноги, випростався. Просто перед ним почав пучнявіти пісок, здіймаючись жахливою, зіркоподібною кривою. Пісок розкрився лише на відстані двох довжин його тіла. У тьмяному світлі блиснули кришталеві зуби. Він побачив зяючу печеру пащі а далеко позаду неї круговий рух пригашеного полум'я. Його охопили всевладні пагощі прянощів. Але хробак зупинився. Стояв перед ним непорушно, аж доки перший місяць не здійнявся над пагорбом. Світло, що відбивалося від зубів хробака, було відплеском хімічних пожеж у глибині створіння. Вроджений фреманський страх був таким глибоким, що Лето розривало прагнення втечі. Але його ведіння тримало його непорушним, зачарованим цією нескінченною миттю. Ніхто досі не стояв ще так близько від пащі живого хробака, самому зоставшись живим. Лето злегка ворухнув правою стопою, натрапив на піщаний гребінь, і, надто швидко зреагувавши, підлетів ще ближче до пащі хробака, зупинився на колінах. Хробак так і не ворухнувся, він відчував лише піщану форель і не атакував глибоко піскове створіння, давнішу форму його самого. Хробак атакує іншого хробака, який забрався на його територію або підходить до відкритих прянощів. Його затримує лише водяний бар'єр, а піщана форель, що оточувала воду, була водним бар'єром. Експериментуючи, Лето ворухнув рукою в напрямку цієї неймовірної пащі. Хробак відступив на цілий метр. Відновивши певність, Лето відвернувся від хробака і почав вчити свої м'язи жити з новоздобутою силою. Обережно підійшов до канату. Нерухомий хробак зоставався позаду. Перетнувши водний бар'єр, Лето радісно підплигнув. Плазом здолав 10 метрів піску. Повзав, перевертався, сміявся. На піску зблиснуло світло. Це розчинилися двері печаті. Сабіха, обрисована жовто-багряним світлом лампи, Стояла, дивилась на нього. Сміючись, Лето знову перебіг канат, зупинився перед хробаком, обернувся і став обличчям до неї, простягши руки. «Глянь!» – вигукнув він. «Хробак виконує мої накази!» Доки вона стояла, заумерши від шоку, він обернувся і, минаючи хробака, побіг у глиб каньйону. Здобувши досвід зі своєю новою шкірою, він виявив, що може бігти лише ледь напружуючи м'язи. Це майже не потребувало зусиль. Коли ж уклав зусилля в біг, помчав над піском, а вітер обпалював відкритий круг на його обличчі. Замість зупинитися при сліпому кінці каньйону, він підстрибнув на 15 метрів вгору, вхопився за скелю, подряпався нею наче комаха, і вибрався на вершину, що здіймалася над Танзеруфт. Під ним розпростерлася пустеля, величезні, сріблясті хвилі піску при місячному світлі. Маніакальна радість Лето відступила. Він присів, відчуваючи, яким легким стало його тіло. Зусилля викликало слизьку плівку поту, яку Дестекост поглинув би, і скерував до переносної тканини, щоб усунути з неї сіль. Але тепер, коли він розслабився, плівка зникла, поглинута оболонкою швидше, ніж це міг зробити дистекост. Лето підкотив оболонку під губи, втягнув її в рот і відпив солодкого сиропу. Проте його губи не були захищені маскою. Мудрий фременською мудрістю Лето відчув, що волога його тіла марнується при кожному подиху. Він приклав край оболонки до губ, відгорнув її назад, коли вона спробувала затулити йому ніздрі, та тримав так, аж доки згорнутий бар'єр не завмер на місці. На пустельний лад, дихати автоматично. Вдих крізь ніс, видих крізь рот. Оболонка над його губами вип'ялилася бульбашкою але зосталася на місці. На його губах не збиралася волога, а ніздрі залишалися відкритими. Отже, розпочався процес адаптації. Між Лето і Місяцем пролетів Топтер, перехилився і з розпростертими крилами зайшов на посадку. Сів на пагорбі десь за сто метрів ліворуч від Лето. Лето зиркнув на нього, відвернувся, його озернувся назад, на дорогу, якою він спустився до каньйону. Внизу за канатом можна було розгледіти численні острівці світла, наче там метушився цілий натовп з ліхтарями. Він почув тихі крики, у звуках яких можна було розпізнати істерику. Двоє чоловіків вийшли з топтера і наблизилися до нього. Місячне світло виблискувало на їхній зброї. «Мешхет», – подумав Лето, і то була смутна думка. Це був великий стрибок на золотий шлях. Він вдягнув живий, самоосновний дистекост із форельної оболонки, що на Аракісі був річчю безцінною, аж доки не збагнеш ціни. «Я – більша не людина. Легенди про цю ніч здіймуть та вознесуть її понад усе, що могли б розпізнати співучасники Але ця легенда стане правдою Він глянув униз зі скелі Та оцінив, що пустельне підніжжя Лежить на 200 метрів нижче При місячному світлі Розгладів виступи та розколени На стрімкому схилі Але не було жодної стежки Лето підвівся Глибоко вдихнув Глянув на чоловіків що наближалися до нього, а тоді підійшов до краю урвища і стрибнув у простір. На відстані близько 30 метрів від вершини його зігнуті ноги зіткнулися з вузьким виступом. Посилені м'язи поглинули шок від удару та відбилися стрибком у бік на черговий виступ, де він руками піймався за вузьку скельну поличку, впав ще на 20 метрів. Ухопившись за іншу опору для рук І так далі спускався вниз Плигаючи, стрибаючи, хапаючись за полички Останні сорок метрів здолав одним стрибком Приземлився на зігнутих колінах Це приземлення занесло його на пологий схил дюни З якої він спустився в хмарі піску та куряви З'їхавши вниз, схопився на ноги і одним стрибком перенісся на вершину наступної дюни. Чув хрипкі крики з вершини скелі, але пропустив їх повз вуха, зосередившись на стрибках з однієї дюни на іншу. Призвичаюючись до посилених м'язів, переживав чуттіву радість, якої не сподівався від цього руху, що поглинав відстань. То був балет постелі, виклик танзеруфт, якого ніхто не переживав. Зміркувавши, що пасажири орнітоптера опанували своє потрясіння настільки, аби знову розпочати погоню, він сторч головою пірнув у схил дюни, що ховався у місячній тіні. Для його нової сили пісок був як густа рідина, але температура різко зростала, коли він надто швидко рухався. Прокопався на протилежний бік дюни. Вибрався на волю і виявив, що оболонка затуляє йому Ністрі. Усунув її. Відчув, як нова шкіра пульсує над його тілом, працюючи, щоб поглинути піт. Лето сформував біля своїх губ трубку, відпив сиропу, дивлячись тим часом на зоряне небо. Оцінив, що подолав 15 кілометрів від шолоху. Ось на тлі зірок Вирисувалася форма топтера, тоді ще одного, ще Він відчув тихе шелестіння їхніх крил, ще під їхніх приглушених форсунок Попиваючи з живої трубки, він чекав Проплив своєю дорогою перший місяць, тоді другий За годину до світанку лето Радькома вибрався на вершину дюни та оглянув небо Мисливців не було Тепер він знав, що ступив на дорогу, з якої нема вороття Попереду пастка в часі та просторі Наготована як незабутній урок для нього і для всього людства Лето повернув на північний схід І здолав наступні 50 кілометрів Перш ніж закопатися в пісок на цілий день Залишивши на поверхні лише невеличкий отвір в який просунув трубку з піщаної форелі Оболонка вчилася жити з ним Тим часом, як він Учився жити з нею Намагався не думати Про інші речі Які вона чинила з його тілом Завтра Піду в набіг на Гара-Рулен Подумав він зруйную їхній канат І випущу воду в пісок Тоді піду до вітромішка старої ущалини і харгу. За місяць екологічна трансформація буде відкинута на ціле покоління назад. Це дасть нам простір для вироблення нового графіка. А відповідальність, звичайно, покладуть на дикість збунтованих племен. У комусь оживуть спогади про Джакуруту, а Лія матиме повні руки роботи. Стосовно ж ганіми, Мовчки про себе, лето промовив слова, які мали повернути їй пам'ять Час для цього настане пізніше, якщо вони переживуть це страхітливе змішування ниток. Золотий шлях звабив його до пустелі, наче був фізичною річчю, яку можна побачити, розплющивши очі, і він подумав, як це було звірі мусять рухатись по землі бо їхнє існування залежить від цього руху. Душа людства, скована впродовж еонів, потребувала дороги, якою могла б рухатися. Тоді він подумав про свого батька, кажучи до себе, «Невдовзі ми сперечатимемось, як людина з людиною, і з'явиться одне єдине видіння». Межі виживання визначаються кліматом, його довготривалими змінами, яких може не зауважити покоління. Цю схему визначають екстремальні кліматичні точки. Відособлені, скінченні люди можуть спостерігати кліматичні масиви, флуктуації річної погоди, а інколи зауважують такі речі як «Цей рік холодніший за будь-який інший відомий мені». Такі речі – Піддаються розумні оцінці. Але люди рідко звертають увагу на підвищення середніх значень упродовж довгих років. А саме завдяки такому звертанню люди вчаться, як вижити на певній планеті. Мусять вивчити клімат. АРАКІС. Ар Трансформація. За Харк-Аль-Адою. Аліхя сиділа на ліжку, підібгавши під себе схрещені ноги. Намагалася опануватися, декламуючи літанію проти страху. Але глузливе хихотіння відлунювало всередині її черепа, блокуючи всі зусилля. Чула голос. Він контролював її вуха, її розум. «Що це за нісенітниця? Чого ти боїшся?» М'язи її литок здригнулися Наче ноги намагалися виконати бігові рухи, але бігти було нікуди. Вона мала на собі лише золотий панюар із найтоншого паліанського шовку, що не приховував опуклостей, які починали випинатися на її тілі. Саме минула година таємних убивць, уже наближався світанок. На червоному покривалі перед нею лежали звіти за останні три місяці. Вона чула як бронить кондиціонер повітря, а легенький вітерець розвіває етикетки на шегаструнних котушках. Помічники зі страхом розбудили її дві години тому, приносячи звістки про останні заворушення. Алія наказала принести котушки зі звітами, шукаючи зрозумілих схем. Відмовилася від літань її. «Ці напади – справа рук бунтівників». Очевидно, що далі то більше їх зверталося проти релігії Муаддіба. А що в цьому поганого? спитав глузливий голос. Алія різко труснула головою. Намрій її підвів. Дурна вона була, поклавшись на таке небезпечне подвійне знаряддя. Її помічники перешіптувалися, що винен був стілгар, що він таємний бунтівник. А що трапилося з Галиком? «Зник серед своїх приятелів-контрабандистів? Можливо?» Вона взяла одну з котушок зі звітами. І Ріс. Цей чоловік якийсь істерик, Це єдине можливе витлумачення. Інакше їй доведеться повірити в чудеса. Жодна людина, тим паче дитина, навіть така як Лето, не може зістрибнути з гори шулоху і зостатися живою» а ще й тікати через пустелю, переплигуючи з однієї вершини дюни на іншу. Алія відчула під долоною холодши гаструни. «Де ж тоді, Лето?» Ганіма відмовлялася думати про нього інакше, ніж про мертвого. Правдомовиця підтвердила її розповідь. Лето убитий лазійським тигром. Ким же була та дитина, про яку сповіщали мрі та Мюріс? Вона стригнулася. Сорок канатів пошкоджено, а їхня вода витекла у пісок. Вірні фремени, а навіть бунтівники, запобонні неотеси, геть усі. Її звіти переповнені розповідями про таємничі події. Піщана форель кидається в воду та розсипається, розкинувши свої численні дрібні копії. Хробаки з власної волі топляться. З другого місяця стікає кров та крапає на Аракіс, і це викликає великі бурі. А бурі справді почастішали. Подумала, що Дункан сидить у табрі, не зв'язуючись з нею, а натомість підриваючи ті обмеження, яких вона вимагала від Стілгара. Він та Ірулан тільки розповідали, що про справжнє значення цих знаків. Дурні! Навіть її шпигони були під впливом цих несамовитих історій. «Чому ганіма?» – настоювала на своїй історії про лазійських тигрів. Алія зітхнула. Лише один шегастронний звіт заспокоював її. Фараден вислав контингент своєї палацової гвардії, щоб допомогти вам у клопотах і підготувати все потрібне для офіційного обряду заручин. Алія посміхалася сама собі, поділяючи хихотіння, що залунало в її черепі. Принаймні цей план зостався непорушним. Знайдуться логічні пояснення, які розвіють усі інші марновірні нісенітниці. Тим часом вона використає людей фарадна, щоб покінчити з шулохом і арештувати відомих дисидентів, особливо серед наїбів. Вона обміркувала заходи проти стілгара, але внутрішній голос Перестаріг її. «Ще зарано». «Моя мати і сестринство все ще мають власні плани», прошепотіла Алія. «Чому вона тренує Фарадна?» «Може, він її збуджує», припустив старий барон. «Вона надто холодна». «Ти не думаєш просити Фарадна повернути її додому?» «Я знаю, як це небезпечно». «Добре». Тим часом твоя молода помічниця, Зія, привела тут одного. Здається, його звуть Агарвесом. Буером Агарвесом. Якщо запросиш його сюди цього вечора? Ні. Аліє! Уже майже світанок. Ти ненаситний старий дурню. Сьогодні зранку відбудеться засідання військової ради. Духівництво повинне... «Не довіряй їм, Люба Аліє!» «Звичайно, ні». «Дуже добре. То зараз цей Буер-Агарвес!» «Я сказала, ні!» Старий барон у неї всередині замовк, але вона відчула головний біль. Повільний біль крадькома перебрався від лівої щелепи у її череп. Колись, вдавшись до такої штучки, він змусив її шалено бігати коридорами Але зараз вона вирішила йому протистояти «Якщо вбиратимешся, прийму знеболювальне», – сказала вона Він знав, про що вона Головний біль почав відступати «Дуже добре», – роздратовано «То іншим разом» «Іншим разом», – погодилася вона Ділив ти пісок силою своєю, ламаєш ти голову драконам пустелі. Так, бачу тебе, як звірину, що з дюн виходить. Маєш два роги, подібні ягнячим, але промовляєш, наче дракон. Переглянута Оранжийська католицька біблія Арран. Глава 2, вірш четвертий. Це було незмінне пророцтво. Нитки стали канатом. Чимось таким, завдяки чому Лето здавалося, що він знає все своє життя. Глянув на вечірні тіні, що пролягли крізь Танзаруфт. За сто кілометрів на північ лежала стара ущелена, глибока, кручена вирва в оборонні стіні, крізь яку перші фремани мігрували в пустелю. У Лето не зосталося сумнівів. Він знав, чому він стояв тут у пустелі, самотньо, але повний почуття, що він – власник усієї цієї землі, що вона чинитиме його волю. Відчував струну гармонії, що поєднувала його зі всім людством і глибоку потребу у Всесвіті досвідів, що мають логічний сенс. Всесвіті з пізнаваними правилами, згідно з якими Відбуваються його постійні зміни. Я знаю, цей Всесвіт. Хробак, що привіз його сюди, з'явився на виклик, який він послав, тупнувши ногою. Підвівшись перед ним, зупинився, наче слухняна тварина. Лето вистрибнув на нього і голими руками, зміцненими оболонкою, розкрив край хробакового кільця, аби втримати його на поверхні. Ривок на північ упродовж цілої ночі цілковито виснажив хробака. Внутрішня, кремнієво фабрика діяла повним ходом, гучно викидаючи подмухи кисню, що вирували довкола лето. Інколи теплі викиди викликали в нього запаморочення голови, наповнювали його свідомість дивними відчуттями. Рефлексивна і циклічна суб'єктність його ведіння – була скерована до його предків, змусивши його наново пережити частину свого терранського минулого, а тоді порівняти цю частину зі своїм змінним «я». Він уже відчував, як далеко відійшов від усього, що можна розпізнати як людське. Оболонка, що його охоплювала, спокушувана прянощами, які він споживав з кожного знайденого сліду, не була вже піщаною фореллю, як і він – не був уже людиною. Війки прокралися всередину його тіла, утворюючи нове створіння, що шукатиме власної метаморфози впродовж прийдешніх еонів. «Ти бачив це, батько, і відкинув його», – подумав він. «Воно надто жахливе, щоб стати перед його лицем». Лето знав, у що вірив його батько і чому. «Муаде діб». Помер від перезнання, Але Пол Атрід перейшов зі Всесвіту дійсності до Алам-Аль-Медгаль, де жив і досі, тікаючи від того, на що зважився його син. Тепер був лише проповідник. Лето присів на піску і зосередив увагу на півночі. Звідти надійде хробак, а на ньому їхатимуть двоє людей, молодий Фремен та сліпець. Над головою лето пролетіла зграйка блідих кажанів. Здавалися випадковими плямками на потемнілому небі. А досвідчене фременське око могло визначити зворотній курс, дізнавшись так, де сховався їхній притулок. Хоча проповідник уникав би цього притулку. Його метою був шолох, де дикі кажани були під забороною, щоб не завести чужаків до таємного місця. Робак з'явився спершу як темна тінь між пустелею і північним небом. Матар, піщаний дощ, покинутий погаслою бурею, спадав з великої висоти, на кілька хвилин закривши це видовище. Але от воно й повернулося, ще ясніше і ще ближче. Лінія прохолоди довкола підніжжя дюни, біля якої присів лето, почала утворювати нічну вологу. Він відчув легеньку вогкість у ніздрях, поправив бульбашку оболонки на губах. Тепер йому не треба було шукати мокряників і креничників. Завдяки генам своєї матері він мав дуже довгий фременський кишківник, який витягував воду з усього, що тільки до нього потрапляло. Живий дистекуст поглинав і утримував кожну зустрінуту вологу. І навіть коли він тут сидів, оболонка, що торкалася піску, Витягала псевдовійки, полюючи за крихтами енергії, які можна було нагромачувати. Лето пильно стежив за наближенням хробака. Знав, що молодий поводир уже його побачив, зауваживши пляму на вершині дюни. З такої відстані вершник хробака не міг розглядіти жодних характерних рис, але з цією проблемою фремени вміли опоратися. Кожний невідомий об'єкт був небезпечний. Тож реакцію молодого поводиря легко було передбачити навіть без видіння. Згідно з цим прогнозом, напрям руху хробака дещо змінився, скерувавшись просто до лето. Величезні хробаки були зброєю, яку часто використовували фремени. Хробаки допомогли подолати Шаддама під Аракіном, Але цей хробак не виконав наказу вершника. Зупинився на відстані десяти метрів, і хоч як його підганяли, не переступив більше жодної піщинки. Лето підвівся, відчуваючи, як війки знову ховаються в його оболонку. Вивільнив рота і гукнув. «Ахлан! Васахлан! Вітайте мене! Двічі вітайте!» Сліпий стояв за поводарем на спині хробака, тримаючи однією рукою за плече юнака. Чоловік високо підняв голову, скерувавши ніс понад голову Лето, наче намагаючись занюхати цю перепону. Захід сонця розмалював його чоло оранжевою барвою. «Хто це?» – спитав сліпий, торгаючи поводаря за плече. «Чому ми зупинилися?» Через затички Дистекуста його голос звучав гугняво. Юнак з острахом придивився до Лето і сказав, «Це лише якісь самотні пустелі, на вигляд дитина. Я намагався наслати на нього хробака, але той не хоче йти». «Чому ти мені не сказав?» – дорікнув йому сліпий. «Я думав, що це лише хтось самотній у пустелі», – запротестував юнак. «Але це демон!» «Говориш, як справжній син Джакуруту», – промовив Лето. «А ти, сір, проповідник?» «Це я». «Так». І в голосі проповідника з'явився страх, бо він нарешті зустрівся з власним минулим. «Це не сад?» – сказав Лето. «Але можеш розділити зі мною це місце». «Хто ти?» – зажадав проповідник. «Як ти зупинив нашого хробака?» В голосі проповідника можна було розпізнати зловісні нотки. Зараз він прикликав спогади з того альтернативного водіння, знаючи, що може дістатися кінця цієї нитки. "Це демон!" протестував молодий поводир. "Мусимо тікати, або ж наші душі..." тихо ревнув проповідник. "Я Лето Атрит", промовив Лето. Ваш хробак зупинився, бо це я йому наказав. Проповідник стояв у крижаній тиші. Ходи, батьку, сказав лето, зійди і проведи зі мною цю ніч. Дам тобі напитися з солодкого сиропу. Бачу, що ти маєш фремпакет, а в ньому посудини з їжею та водою. Поділимося нашими багатствами тут, на піску. Лето, ще дитина. заперечив проповідник. Кажуть, що він загинув через зраду Коріно. В твоєму голосі немає дитинства. «Ти мене знаєш, сір?» – промовив Лето. «Я малий для свого віку, як і ти був, але мій досвід древній, а голос навчений». «Що ти робиш тут, у внутрішній пустелі?» – спитав проповідник. «Будь зі!» – відповів Лето. «Ніщо? З нічого?» Це була відповідь мандрівного дзен-суніта, що завжди діяв знічев'я, для розваги, без зусиль і у згоді з оточенням. Проповідник труснув плече свого поводиря. «Це дитина? Справді дитина? Ай-я!» – сказав юнак, злякано зосередившись на лето. Глибоке зітхання стрясло тіло проповідника. «Ні». Промовив він Це демон у дитячій подобі Сказав поводир Ви проведете тут ніч? Промовив Лето Ми зробимо, що він каже Погодився проповідник Перестав триматися поводиря Зіслизнув із боку хробака по його кільці Чисто відплигнув, коли його стопи торкнулися землі Обернувшись, сказав Звільни хробака і відпусти його в пісок. Він утомлений і не заважатиме нам. Хробак не піде, запротестував юнак. Піде, відповів Лето. Але якщо спробуєш на ньому втекти, я дозволю йому тебе з'їсти. Він відступив у бік, поза засяг чуттів хробака, вказав напрямок, звідки вони прийшли. Туди! Юнак постукав стрекалом по кільці позаду себе, перекрутив гачок, що тримав кільце відкритим. Хробак поволі поповз по піску, повертаючи, коли юнак нахиляв гак у бік. Проповідник, йдучи на голос Лето, виправся вгору схилом дюни і зупинився за два кроки від нього. Це було зроблено з певністю, яка підказала Лето, що змагання буде нелегким. Тут видіння розійшлося. «Зніми маску свого дистекоста, батьку!» – промовив Лето. Проповідник послухався, відкинув складку каптура, зняв ротовий клапан. Знаючи власний вигляд, Лето вивчав це обличчя, помічаючи схожі риси, наче вони були підведені світлом. Ці риси творили невизначальне поєднання – стежину генію без різких меж, і щодо них годі було помилитися. Риси стікали від Лето до дзюркотливих динів, до насичених водою динів, до чудових морів Каладану. Але зараз вони стояли у роздільній точці на Аракісі, де ніч чекала, аби опуститися на дюни. «Отож, батьку», – сказав Лето, глянувши ліворуч, Побачив там юного поводиря, що трюхав до них із місця, де покинув хробака. «Му, дзен!» – промовив провідник, різко змахнувши правицею. «Це недобре». «Куліш Зейн!» – м'яко відповів Лето. «Це єдине добро, яке ми можемо мати». І додав мовою Чакобса, бойовою мовою Атрітів. «Я тут? Отож тут я й залишуся». Не можемо цього забути, батьку. Рамена проповідника опустилися. Давно невживаним жестом притулив обидві долоні до порожніх очениць. Колись я дав тобі погляд моїх очей і взяв твою пам'ять сказав Лето. Я знаю твої рішення, і я був у тому місці, де ти сховався. Я знаю. Проповідник опустив руки. Ти. «Залишишся?» «Ти назвав мене іменем чоловіка, що зробив це своїм девізом», – відповів Лето. «Жі сюі, рест! Я тут, і я тут залишуся!» Проповідник глибоко зітхнув. «Як далеко зайшло те, що ти собі заподіяв?» «Моя шкіра не моя власна, батьку!» Проповідник здригнувся. «Тепер я знаю, як ти мене знайшов». «Так, я пристебнув свою пам'ять до місця, якого ніколи не знало моє тіло», – сказав Лето. «Мені потрібен вечір із моїм батьком». «Я не твій батько. Я лише бліда копія. Релікт». Він повернув голову до поводаря, що наближався до них. «Видіння». «Більше не показує мені моє майбутнє!» Доки він це казав, темрява оповила пустелю. Над ними висипали зорі, і Лето теж обернувся до поводиря. «Вубак улькугар!» – покликав Лето поводиря. «Будь здоров!» «Субак унар!» – відповів той. «Цей молодий Ассан Тарік небезпечний!» Крипко прошепотів проповідник. «Усі вигнанці небезпечні», – відповів Лето. «Але не для мене». Він говорив тихим голосом, так, наче це була звичайна розмова. «Якщо це твоє видіння, я його не поділятиму», – сказав проповідник. «Можливо, ти не маєш вибору», – промовив Лето. «Ти фільха квіква, дійсність». «Ти Абуд Зур, батько Незбагненних доріг часу!» «Я не більше, ніж приманка в пастці», – відповів проповідник, а голос його був гірким. І Алія проковтнула цю приманку, – сказав Лето, – але мені вона не смакує. «Ти не можеш цього зробити!» – просичав проповідник. «Я вже це зробив». Моя шкіра не моя власна. Можливо, ще не надто пізно для. Вже надто пізно. Лето перехилив голову вбік. Він чув, як Ассан та рік наближається до них, ідучи по схилу Дюни на звук їхніх голосів Будь здоров, Ассане та Ріку з шолоху. сказав Лето. Юнак зупинився на схилі відразу ж під Лето. Темна тінь у зоряному світлі. В його плечах, у тому, як він схилив голову, відчувалася нерішучість. «Так», – сказав Лето, «це я втік з шолоху». «Коли я почув...» Не договорив проповідник і зразу повторив. «Ти не можеш цього зробити!» «Я вже це роблю. Яка різниця, якщо ти ще раз осліпнеш?» «Думаєш...» Я цього боюся? спитав проповідник. Хіба ж не бачиш, якого гарного поводиря мені наготували? Я його бачу. Лето знову повернувся обличчям до Таріка. Ти не почув мене, Асане? Це я втік з шулоху». Ти демон. затремтів юнак. Твій демон, промовив лето. Але ти мій демон. Лето відчув, як наростає напруга між ним і батьком. Всюди довкола них була гра тіней, проекція форм підсвідомості. Лето відчув спогади батька, форму звернутого минуле пророцтва, що в цю мить відділяло видіння від звичної реальності. Тарік відчув цю битву видінь. На кілька кроків ссунувся вниз із схилу. «Ти...» «Не можеш керувати майбутнім», – прошепотів проповідник, а звук його голосу відлунював зусиллям, наче він піднімав значний тягар. Тоді Лето відчув дисонанс між ними. То був елемент Всесвіту, з яким змагалося все його життя. Або він, або його батько невдовзі будуть змушені діяти, приймаючи рішення на основі цього акту, вибираючи водіння. І його батько мав рацію. Добиваючись якоїсь форми остаточного контролю над Всесвітом, можна лише збудувати зброю, якою Всесвіт спроможний тебе подолати. Щоб вибрати видіння і керувати ним, мусиш балансувати на окремій тонкій нитці, граючи роль Бога на високонап'ятій струні, оба якої – космічна самотність. Жоден із учасників цього змагання – не може відступити у смерть як втечу з парадокса. Кожен знає видіння і правила. Всі древні ілюзії помирають. Коли один із суперників атакував, інший міг відповісти контратакою. Єдиною справжньою правдою, яка мала тепер для них значення, була та, що відділяла їх від тла ведіння. Не було безпечного місця. Лише перехідні зміни стосунків, прокладені всередині границь, які тепер їх зв'язували, змушуючи прямувати до неуникних змін. Кожен із них мав лише відчайдушну, безнадійну та самотню відвагу, на яку мусив покладатися. Проте Лето мав дві переваги. Він ступив на дорогу, з якої нема вороття, і прийняв страшні наслідки цього для себе. Його батько Досі мав надію, що поворотна дорога існує, і не взяв на себе остаточних зобов'язань. «Ти не повинен! Ти не повинен!» – проскриготів проповідник. «Він бачить мою перевагу», – подумав лето, І заговорив тоном звичайної розмови, приховуючи власну напругу, зусилля, потрібні для отримання рівноваги, яких вимагав інший рівень змагання. «Я не маю гарячої віри в правду, іншої віри, крім віри в те, що я творю», – сказав він. І відчув рух між собою й батьком. Якусь субстанцію зернистої структури, що торкалася лише пристрасної, суб'єктної віри Лето в себе самого. Це вона давала йому знання, що він уже проклав у віхи золотого шляху. Одного дня... Такі віхи можуть розповісти іншим, як це – бути людиною. Дивний дар від істоти, що на той день більше не буде людиною. Але гравці завжди розставляють такі віхи. Лето відчув, що вони обидва розпорошені по ландшафту його внутрішніх життів, і, відчувши це, приготувався до гри за найвищу ставку. Він легко понюхав повітря, Шукаючи сигналу, що, як знали вони обидва з батьком, мусив надійти, залишалося лише одне питання. Чи його батько попередить нажаханого юного поводиря, що чекав унизу? В цю мить Лето відчув ністрями озон, що зраджував запах щита. За наказами вигнанців, юний Тарік намагався убити обох цих небезпечних атрядів. Не знаючи, які жахіття це викликало б «Ні», – прошепотів проповідник Талето знав, що сигнал був справжнім Відчув озон, але в повітрі довкола нього не було поколювання Тарік використав пустельний псевдощит Зброю, розроблену винятково для Аракіса, Ар Ефект Гольцмана привабить хробака, роз'юшеного до шаленства Такого хробака не стримає ніщо ні вода, ні присутність піщаної форелі, ніщо. Так, юнак помістив пристрій на схилі дюни, а зараз тікав із небезпечної зони. Лето ривком зістрибнув із вершини дюни, почув, як його батько скрикнув, протестуючи, але страшний імпульс посилених м'язів лето кинув його тіло, наче метальний снаряд. Одна рука рвонулася, піймавши та ріка за комір дистикоста, друга вхопила пояс одягу приреченого юнака, пролунав один єдиний звук, з яким зламалася шия. Лето перевернувся через голову, тримаючи тіло у рівновазі, як точно збалансований інструмент, пірнув просто у пісок, де було сховано псевдощит, знайшов пальцями цей пристрій, витяг його з піску і широкою догою метнув далеко на південь від них. Невдовзі у пустелі, куди полетів псевдощит, залунало гучне сичання та гуркіт. Тоді затихли, і настала тиша. Лето глянув на вершину дюни, де стояв його батько, все ще не скорений, але вже переможений. Там, у горі, був Муад Діб. Сліпий, розгніваний, близький до розпачу через втечу відведіння, яке прийняв Лето. Зараз у думках Пола відобразився довгий дзенсунітський коан. В окремий акт передбачення точного майбутнього Моад Діпов ввів елемент розвитку і зростання до рівня істинного передзнання, через яке він бачив людське існування. З цієї причини він стягнув на себе непевність. Прагнучи абсолюту в упорядкування передбачення, посилив безлад, спотворив передбачення. Одним стрибком, повернувшись на вершину Дюни, лето сказав Тепер я буду твоїм поводирем. Ніколи. Ти повернешся до шулоху?» Навіть коли б тебе привітали там, якби ти повернувся без старика, то куди подівся той шулох? Твої очі його бачать? Пол повернувся обличчям до сина, скерував на нього порожні очниці. «Ти справді знаєш Всесвіт, який тут створив?» Лето почув особливий натиск у цих словах. Водіння, знане їм обом, було приведене у страхітливий рух, який вимагав акт творіння у певній точці часу. В цю мить весь обдарований чуттям Всесвіт поділяв лінійне бачення часу що мав риси упорядкованої послідовності. Всі живі істоти входили в цей час, як вони ввійшли б у рухомий транспортний засіб, і лише так вони могли з нього вийти. Напротивагу цьому Лето тримав мультипотокові вішки в у його власному освітленому водінням баченні часу як мультилінійності і мультипатлевості. Був ведющим у світі сліпих. Лише він міг розпорошити упорядковану раціональність, бо його батько не тримав уже цих вішок Як це бачив Лето, син змінив майбутнє А думка, про яку ще й не снилося у найдальшому минулому, могла відобразитися у теперішньому і в рухові його руки Тільки його руки Пол знав про це, бо він більше не міг бачити, як Лето маніпулює вішками Міг лише розпізнати ті наслідки, які Лето прийняв і які вивели його за межі людства І він подумав От переміна, за яку я молився Чого ж я цього боюся? Бо це золотий шлях Я тут, щоб дати мету еволюції А отже, щоб дати мету нашому життю, сказав Лето Ти хочеш прожити ці тисячоліття? змінюючи тією зміною, яку тепер знаєш!» Лето розпізнав, що його батько каже не про фізичну зміну. Вони обидва знали фізичні наслідки. Лето пристосовуватиметься і пристосовуватиметься. Його шкіра, що не є його власною, пристосовуватиметься і пристосовуватиметься. Еволюційний поштовх кожної частини накладатиметься на інші сплавиться єдину і перейде в цілісну трансформацію. Коли настане метаморфоза, якщо вона настане, у Всесвіті з'явиться мисляча істота несамовитого розміру, і цей Всесвіт поклониться їй. Ні. Пол казав про внутрішні зміни, думки і рішення, які вплинуть на поклонників. Знаєш, як переказують твої слова ті, що думають, наче ти мертвий? Сказав Лето. Звичайно. Тепер я роблю те, що всі життя мають робити во ім'я служби життю, промовив Лето. Ти ніколи цього не казав. Але священник, який думає, що ти ніколи не повернешся і не назвеш його брехуном, вклав ці слова до твоїх уст. Я б не назвав його брехуном. Глибоко зітхнув Пол. «Це хороші останні слова». «Ти залишишся тут чи повернешся до хатини в котловині шолоху?» спитав Лето. «Тепер це твій Всесвіт», відповів Пол. Ці слова, сповнені поразки, пронизили Лето наскрізь. Пол намагався керувати останніми пасмами особистого водіння яке вибрав багатьма роками раніше в Січі Тапер. Заради цього він прийняв роль знаряддя вигнанців, недобитків Джакоруту. Вони осквернили його, але він радше прийняв це, ніж той погляд на Всесвіт, який обрав Лето. Смуток Лето був таким сильним, що кілька хвилин він не міг говорити. Нарешті, опанувавши свій голос, сказав Отож. Ти манив Алію, спокушав її та збивав з пантелику, змушуючи до бездіяння і помилкових рішень. І тепер вона знає, хто ти. Вона... Знає. Так. Вона знає. Голос Пола зробився старечим і повним прихованих протестів. Але в нього ще зоставалися запаси непокори. Якщо зумію... Відберу в тебе це видіння. «Тисячі мирних літ», – сказав Лето. «От що я їм дам?» «Сплячка». станація. «Звичайно. І ті форми насилля, які я дозволю. Це буде урок, якого людство ніколи не забуде». «Чав я на твій урок», – промовив Пол. «Думаєш, я не бачив речей, схожих на ті, які ти вибрав?» «Ти це бачив?» – погодився Лето. «Чи твоє видіння краще за моє?» «Ні дрібки не краще, можливо, гірше», – сказав Лето. «То що я можу зробити, щоб протиставитися тобі?» – зажадав Пол. «Може, вбити мене?» «Я не настільки наївний. Знаю, який рух ти запустив. Знаю про пошкоджені канати і про заворушення. І тепер Ассанта Рік ніколи не повернеться до шолоху. «Ти мусиш повернутися зі мною, або ж не повертатися зовсім, бо таке тепер моє видіння. «Я не хочу повертатися!» Як старечу звучить його голос, подумав Лето. А ця думка завдала йому величезного болю. Він сказав, я маю яструбиний перстень атрідів, схований у моїй діждаші. Хочеш, щоб я повернув його тобі? Якби ж тільки я помер, прошепотів Пол. Я справді хотів померти, коли тієї ночі пішов у пустелю, але знав, що не можу покинути цей світ. Я мусив повернутися і... Повернути легенду? Докінчив лето. Я знаю. А шакали Джакуруту вже чекали тебе тієї ночі, як ти і знав. Вони хотіли твоїх видінь. Ти це знав. Я відмовив. Ніколи не дав їм жодного видіння. Але вони тебе осквернили. Дали тобі есенцію прянощів. Почастували тебе жінками і мріями. І ти мав видіння. Інколи як лукаво звучав його голос. «Ти забереш свій яструбиний перстень?» – спитав Лето. Пол зненацька сів на пісок, темна пляма у зоряному світлі. «Ні». «То він знає, що ця стежка даремна», – подумав Лето. Це багато чого виявляло, але не все. Змагання водінь перейшло від тонкої площини виборів, до різкого відкидання альтернатив. Пол знав, що не може перемогти, але сподівався звести на нівець те єдине ведіння, за яке вхопився Лето. Тоді Пол сказав, «Так, я був осквернений, Джакуруту, але ти сам себе осквернив». «Це правда?» – погодився Лето. «Я твій син, і ти». «Добрий Фремен?» «Так. Ти дозволиш сліпому врешті піти в пустелю?» «Дозволиш мені знайти мир на моїх власних умовах?» Вдарив рукою пісок біля себе. «Ні, не дозволю», – промовив Лето. «Але ти маєш право впасти на свій ніж, якщо наполягаєш на цьому. І ти матимеш моє тіло». «Правда?» «Ні!» «Отже, і цю стежку він знає», – подумав Лето. Зберігання тіла Муаддіба його сином могло бути витлумачене як цемент, що скріплює водіння Лето. «Ти ніколи не розповідав їм батьку?» – спитав Лето. «Я ніколи їм не розповідав. Але я розповів, – промовив Лето». Я розповів Мюрізові Кралі зек, битва тайфуну Плечі пола опустилися Ти не можеш Прошепотів він Не можеш Я тепер створіння пустелі, батьку, Відповів Лето Чи ти сказав би це коріолісовій бурі? Ти вважаєш мене, бо я гузом Бо я відмовився прийняти цей шлях Хрипким і тремтячим голосом сказав Пол. «Ох, я добре тебе розумію, сину. А вугури і гароспіки завжди завдавали мук самим собі. Та я ніколи не загубився у можливих майбутніх, бо це майбутнє не самовите. Порівняно з твоїм джигадом, буде літній пікнік на Каладані, погодився Лето. А зараз я заберу тебе до Гурні Галлика. Гурні. Він служить сестринству за посередництво моєї матері. Тепер Лето зрозумів обшир батькового видіння. Ні, батьку, Гурні нікому більше не служить. Я знаю, де можна його знайти. І заберу тебе туди. Настав час створити нову легенду. Я знаю, що не можу змусити тебе похитнутися. Дозволь мені торкнутися тебе, бо ти мій син. Лето простяг праву руку назустріч пальцям батька, які його обмацували. Відчув їхню силу, припасувався до неї і протистояв усім рухам полової руки. Навіть отруєний ніж не заподіє мені жодної шкоди. Сказав лето. У мене тепер інша хімія. З невидючих очей. Попливли сльози. Пол зменшив натиск і опустив руки. Якби я вибрав твій шлях, став би бікурусом шайтана. А ким ти станеш? За певний час мене теж називатимуть посланцем шайтана, відповів лето. Тоді почнуть міркувати і, врешті, зрозуміють. Ти не надто далеко сягнув у своєму водінні батьку. Твої руки чинили як добрі, так і лихі речі. Але ж лихо можна розпізнати лише після того, як воно вчинене. Така дорога багатьох великих лих, сказав Лето. Ти осягнув лише частину мого ведіння. Чи тобі не вистачило сили? Ти знаєш, що я не міг там залишитися. Я ніколи не чинив зла, якщо знав про це зло наперед. «Я не Джаку Руту. підвівся. «Чи ти вважаєш, наче я з тих, що вночі регочуть на одинці?» «Сумно, що ти насправді ніколи не був Фременом», – сказав Лето. «Ми, Фремени, знаємо, як уповноважувати Аріфу. Наші судді можуть вибрати між лихами. Таким завжди був наш звичай». «Фремени? Так?» «Невільники Фатуму, який ти допоміг створити?» Пол дивно-боязким рухом підійшов до Лето, торкнувся його покритого оболонкою плеча, мацав далі, доки не дістався відкритих вух, щік і нарешті рота. «Ах, це ще твоя власна плоть!» – промовив він. «Куди забере тебе ця плоть?» Він опустив руку. Туди, де люди щомиті можуть творити кожну мить свого майбутнього. Ти так кажеш. Гидь може сказати так само. Я не гидь, хоча й міг нею стати, сказав Лето. Я знаю, як це трапилося з Алією. У ній живе демон, батьку. Ми з Гані знаємо цього демона. Це барон, твій дід. Пол затулив долонями обличчя. Якийсь час його плечі стригалися, тоді він опустив руки і твердо зціпив губи. На нашому домі тяжить прокляття. Я молився, щоб ти кинув цей перстень у пісок, щоб відрікся від мене і втік, аби жити іншим життям. Таким мав бути твій шлях. Якудю ціною. Після довгого мовчання Пол сказав. «Кінець!» – визначає ту дорогу, що до нього веде. «Лише раз я не зумів відстояти свої принципи. Лише раз я прийняв Магдінат. Я вчинив так для Чані, але це зробило мене поганим лідером». Лето не знайшов слів у відповідь. Пам'ять про це рішення жила всередині нього. «Я не можу обманювати тебе більше, ніж себе самого», – промовив Пол. «Я це знаю. Кожна людина мусить мати такого слухача, такого суддю. Одне лише спитаю. Чи битва тайфуну необхідна?» «Або це, або людство погасне». Пол чув, що слова Лето правдиві, і заговорив тихим голосом, підтверджуючи більший обсяг синового ведіння. «Я не бачив такого вибору. Думаю, що сестринство підозрює його», – сказав Лето. «Я не можу знайти іншого пояснення рішень моєї бабки». Нічний вітер дмухнув на них прохолодою, війнув одягом Пола, Обгорнув його довкола ніг. Побачивши це, Лето сказав, «Батько, в тебе є фремпакет, я надму дисцетент, і можемо провести ніч у затишку». Але Пул міг лише трюснути головою, знаючи, що не буде для нього жодного затишку ні цієї ночі, ні іншої. «Муад Діб, герой, мусить бути знищений». Він сам це сказав. Тепер міг зостатися лише проповідник». Писемани були першими людьми, що розвинули свідому, підсвідому символіку, завдяки якій могли переживати як власний досвід рухи та взаємозв'язки їхньої планетарної системи. Були першими, що виразили клімат за допомогою напівматематичної мови, писемні символи якої втілюють та інтерналізують зовнішні взаємозв'язки була частиною описуваної системи. Її писемна форма набувала обрисів того, що описувала. У цьому розвитку було приховане близьке локальне знання про те, що доступне для підтримки життя. Ступінь цієї мовно-системної інтеракції можна оцінити з того факту, що фремени сприймали себе як тварин, які блукають у пошуках їжі. История Лиэт Кайнса, авторства Харк-Аль-Ады. «Кавэх-Вахид», — сказав Стилгар, принеси «принесай каву» дав рукою знак ад'ютанту, що стояв обіч єдиних дверей до аскетичної кімнати з кам'яними стінами, в якій він провів цю безсонну ніч. Це було місце, де старий фраменський наїб зазвичай споживав спартанський сніданок і вже надходив час снідати. Але після такої ночі він не відчував голоду. Встав, потягнувся, розім'яв м'язи. Дункан Айдаго сидів на низькій подушці біля дверей, намагаючись стримати позіхання. Саме зрозумів, що вони зі Стілгаром провели за розмовою цілу ніч. «Вибач, Стіле», – сказав він, – «я протримав тебе тут усю ніч». «Непроспана ніч додає день до твого життя», – відповів Стілгар, приймаючи тацю з кавою, подану з-за дверей. Штовхнув низьку лавку до айдаго, поклав на неї тацю, і сів навпроти гостя. Обидва чоловіки мали на собі жовте-траурне обрання, але одяг Айдагу був позичений, бо мешканці табру не терпіли Атрідівської зелені, його польового однострою. Стілкар вилив темне варево з довстопузної мідної каравки, відпив першим і підняв свою чашку як знак для Айдаго. за старим фременським звичаєм. Можна пити безпечно. Я спробував. Кава була витвором рук Хари, приготована так, як любив стілгар. Зерна припечені до рожево-коричневої барви, ще гарячими подрібнені на тонкий порошок у кам'яній ступці та відразу ж заварені, додано дрібку меланжу. Айдаго вдихнув багатий аромат прянощів, сьорбнув обережно, але гучно. Він досі не знав чи переконав Стілгара. Його ментальські здібності у ранкові години почали вповільнюватися. Врешті-решт всі його обчислення були співставлені з безпомильними даними, що містилися у повідомленні Гурні Галлика. Алія знала про Лето. Вона знала. І Джевіт був частиною цього знання. «Я мушу звільнитися від твоїх обмежень», – сказав нарешті Айдаго, – Знову розпочавши суперечку, Стілгар стояв на своєму. «Угода про нейтралітет вимагає від мене жорсткого керівництва. Гані тут у безпеці, вис і Рулан тут у безпеці. Але ти не можеш посилати звісток. Приймати – так, але посилати – ні. Я дав слово. Це не таке ставлення, як належиться гостеві Частерому Другові, що поділяв з тобою небезпеки». Промовив Айдаго, знаючи, що раніше він уже вдавався до цього аргументу. Стілгар опустив чашку, обережно поклав її на тацю і втупився в неї, кажучи Ми, фремани, не відчуваємо провини за речі, що викликають такі почуття в інших. відповів він, перевів увагу на обличчя Айдаго. Слід смусити його забрати Гані та втекти звідси. Подумав Айдаго. Він сказав. Я не мав наміру викликати буремне почуття провини. Я розумію це, сказав Стілгар. Я підняв це питання, аби пояснити тобі нашу фременську позицію, бо тут ми маємо справу з фременами. Навіть Алія мислить по-фременській. І священництво? Це інша річ, сказав Стілгар. Вони хочуть, щоб люди ковтали сірий вітер гріха, забираючи його у вічність Це велика пляма, на тлі якої вони намагаються розгледіти власну побожність Говорив спокійно, але Айдао розпізнав гіркоту і задумався, чому ця гіркота не похитнула твердості Стілгара Це старий-престарий трюк автократичних урядів, промовив Айдао Аліє добре його знає. Добрі піддані мусять відчути провину. Почуття провини – це початок почуття поразки. Добрий адвокат дає населенню багато можливостей поразки. Я це помітив. Сухо відповів Стілгар. Але мусиш мені пробачити, коли я ще раз скажу, що ти говориш про свою дружину. Це Муаддібова сестра. Вона одержима. Кажу тобі. Багато хто так каже. Певного дня їй доведеться пройти випробування. Тим часом є інші міркування, і вони важливіші. Айдагу сумно похитав головою. Все, що я тобі сказав, можна перевірити. Зв'язок із Джакуруту завжди відбувався через храм Алії. Змова проти близнят мала там спільників. Туди потрапляють гроші від продажу хробаків за межі планети. Усі нитки ведуть до канцелярії Алії, до регенства. Стілгар труснув головою і глибоко вдихнув. «Це нейтральна територія», – я дав слово. «Справи не можуть йти таким шляхом», – запротестував Айдаго. «Погоджусь», – кивнув Стілгар. Алію піймано вколо, і це коло щодня стискається. Це так, як наш старий звичай багатоженства. Дозволяє виявити чоловіче безпліддя. Він запитально глянув на Айдаго Ти кажеш, що вона зраджує тебе з іншими чоловіками? Думаю, ти саме це виразив словами, використовуючи свою стать як зброю. Перед тобою відкривається цілковито законний шлях Джавід тут, у табрі, з відомостями від алії. Тобі достатньо лише на твоїй нейтральній території? «Ні, за її межами, в пустелі. А якщо я скористаюся можливістю, аби втекти?» «Ти не матимеш такої можливості. Все ж я присягаюсь тобі, що Алія одержима. Що я маю зробити, аби переконати тебе?» «Це складно довести», – промовив Стілгар. Цієї ночі він часто повторював цей аргумент. Айдаго згадав слова Джесіки і сказав, «Але ти маєш спосіб довести це». «Спосіб? Так», – сказав Стілгар. Знову труснув головою. «Болісний, незворотний, тому я й нагадав тобі про наш підхід до почуття провини. Можна звільнитися від будь-якої провини, спроможної нас знищити, окрім випробування на одержимість». В цьому випадку трибунал, яким є весь народ, бере на себе повну відповідальність. Ви вже робили це раніше, правда? Я певен, що привалебна матір у своїй декламації не оминула нашої історії, відповів Стілгар. Так, ми вже це робили. Айдаго зреагував на роздратування в голосі Стілгара. Я не намагався звинуватити тебе у брехні. Це просто ніч була довгою, і питання зосталися без відповіді. сказав Стілгар. А зараз настав ранок. Я мушу мати дозвіл передати послання Джесіці. промовив Айдаго. Це було послання на Салусу. відповів Стілгар. Я не даю вечірніх обіцянок. Мушу тримати слово, тому Табр Нейтральна територія. Та зберігатимеш тут цілковите мовчання. Я пообіцяв це від імені всіх моїх людей. Але я мусить бути піддана твоєму випробуванню. Можливо. Насамперед, ми повинні довідатися, чи існують пом'якшувальні обставини. Ймовірно, брак авторитету. Чи навіть невезіння. Це може бути випадком природного злого нахилу, властивого всім людям а не лише одержимим. «Ти хочеш мати певність, що я незвичайний обманутий чоловік, який прагне помститися чужими руками», – сказав Айдаго. «Так могли б подумати інші, але не я», – відповів Стілгар. Усміхнувся, щоб зробити свої слова не такими колючими. «Ми, фремени, маємо свою науку про традицію, наш хадис». Коли боїмося звернутися до Мента чи привалебної матері, повертаємося до Хадису. Там сказано, що єдиний страх, якого ми не можемо виправити, це страх перед власними помилками. Леді Джесіку, слід повідомити. сказав Айдаго. Гурні каже, ця звістка могла прийти не від гурні Галлека. Вона не могла прийти ні від кого іншого. Ми атріди, маємо власні способи перевірки інформації. Стіле, чи ти не можеш з'ясувати принаймні частину? Джакуруту, більше немає, промовив Стілгар. Його зруйновано багато поколінь тому. Він торкнувся рукава Айдао. Хай там як, я не можу розпорошувати вояків. Це не спокійні часи. Канати під загрозою, ти розумієш? Він знову сів. Тепер, коли Алія Алії більше немає, сказав Айдаго. Це ти так кажеш. Стілкар випив черговий ковток кави, відставив чашку. Дай цьому спокій, друже Айдаго. Часто немає потреби відривати руку, щоб витягти скалку. То порозмовляймо про Ганіму. В цьому нема потреби. Вона має мою підтримку, мою оборону. Тут ніхто не може її скривдити. Він не може бути таким наївним, подумав Айдаго, але Стілгар підвівся на знак того, що розмову закінчено. Айдаго змусив себе підвестися, відчуваючи скованість колін, литки отерпли. Коли Айдаго встав, увійшов ад'ютант і став збоку. За ним до кімнати ввійшов Джавіт. Айдаго обернувся. Стілгар стояв за чотири кроки від нього. Не вагаючись, Айдаго одним рухом вихопив ножа і вбив у груди Джавіда, який нічого не підозрював. Чоловік поточився назад, ніж що вийшов із рани. Джавід обернувся і впав на знак. Копнув ногами, помер. «Це має втишити поголос», – сказав Айдаго. Ад'ютант стояв із витягнутим ножем, не знаючи, як реагувати. Айдаго вже сховав свого ножа, залишивши кривавий слід на краю жовтого одягу. «Ти заплямував мою честь!» – скрикнув Стілгар. «Це нейтральна!» «Стули пельку!» Айдаго зиркнув на враженого наїба. «Ти носиш ошейника, Стілгаре!» Це була одна з трьох найсмертельніших зневах, які можна було кинути Фремену. Обличчя Стілгара зблідло. «Ти прислужник!» – сказав Айдао. «Ти продавав Фременів за їхню воду!» Це була друга смертельна зневага, яка знищила колись перше Джакуруту. Стілгар скриготнув зубами, поклав руку на крис ніж. Ад'ютант відступив назад від мертвого тіла до дверей. Повернувшись спиною до Нагіпа, Айдаго зробив крок у двері, у вузький прохід біля тіла Джавіда, і, не озираючись, кинув третю зневагу. «Ти не маєш безсмертя, Стілгаре! Ні в кому з твоїх потомків не тече твоя кров!» «Куди ти тепер підеш, Ментате?» – гукнув Стілгар, тим часом як Айдаго виходив з кімнати. Голос Стілгара був холодним, наче вітер з полюсів. Шукати Джакуруту. відповів Айдаго, так і не озернувшись. Стілгар витяг свого ножа. Раптом я зможу тобі допомогти. Айдаго вже дістався з зовнішнього виступу переходу, не зупиняючись, сказав Як хочеш допомогти мені ножем, водяний злодію, то прошу, бий у спину. Саме так годиться тому, хто носить ошейник демона. Двома стрибками Стілгар перетнув кімнату, переступив через тіло Джавіда і догнав Айдаго у зовнішньому переході. Сучкувата рука обхопила Айдаго і зупинила його. Стілгар став лицем в лице з Айдаго, вищеривши зуби та витягши ножа. Гнів його був таким сильним, що він не помітив дивної посмішки на обличчі Айдаго. «Витягай свого ножа!» Ти сміття ментацьке. заревів стілгар. Айдаго зареготав. Різко завдав стілгарові лівою рукою, правою рукою двох дзвінких ляпасів. З неартикульованим пискливим криком стілгар всадив ножа Айдаго в живіт, вдаряючи вгору крізь діафрагму, в серце. Айдаго осів на клинок, посміхнувся стілгару гнів якого змінився раптовим крижаним шоком. «Дві смерті!» за «Заатрідів!» – прохрипів Айдаго. «І друга!» «Не з кращої причини, ніж перша!» Він перехилився у бік, навзнак упав на кам'яну долівку. Кров бризнула з його рани. Стілгар глянув униз. Наскривавлений ніж у тілі Айдаго глибоко з тремтінням зітхнув. Позаду нього лежав мертвий Джавід. і консорт Алії Лона Небес лежав мертвий, убитий власною рукою стілгара. Можна доводити, що наїпрятував честь свого імені, мстився за злам обіцяного ним нейтралітету. Але ж цим мертвим був дункан Айдаго. Хай які аргументи висував, хай якими були пом'якшувальні обставини, такого вчинку ніщо не зітре. Навіть якби Алія приватно це схвалила, вона буде змушена прилюдно оголосити помсту. Врешті-решт, вона фременка. Щоб правити фременами, не могла нічим від них відрізнятися, навіть найменшою мірою. Лише тоді Стілгар усвідомив, що саме такої ситуації добивався Айдаго, заплативши за нею другою смертю Стілгар звів очі Побачив вражене обличчя Хари, своєї другої дружини Що вдивлялася в нього крізь довколишній натовп Куди б Стілгар не обернувся, всюди бачив той самий вираз на обличчях Шок і розуміння наслідків Стілгар поволі випростався Обтеркли клинок обрукав і сховав його в піхвах. Звичайним голосом заговорив до тих, що його обступили. Ті, що підуть зі мною, мусять негайно спакувати речі. Пошліть чоловіків покликати хробаків. «Куди ти підеш, Стілгаре?» – спитала Хара. «До пустелі». «Я з тобою». «Звичайно, ти підеш зі мною. Всі мої дружини підуть зі мною». І Ганіма приведе її Харо негайно. Так, Стілгаре, негайно. Вона завагалася. А Ірулан? Якщо захоче. Так, можу. Вона все ще вагалася. Ти береш Гані заручницею? Заручницею? Ця думка щиро його здивувала. Жінко. Легко торкнув пальцем тіло Айдаго якщо цей мантат мав рацію, я єдина надія Гані. І він згадав слова Лето. Остерігайся Алії. Ти мусиш забрати Гані й тікати. Для фременів усі планетологи розглядають життя як вираз енергії та шукають домінантних зв'язків. У невеликих фрагментах, у ривках і частках, що стають загальновідомими, расова мудрість фременів перекладається на мову нової достовірності. Те, що фремени мають як народ, можуть мати всі інші народи. Для цього – Потрібно лише розвивати відчуття енергетичних взаємозв'язків, якого їм бракує. Вони мусять лише помічати, що енергія струменить із взірців речей та створюється ними. Катастрофа Аракіна Ар за Харк-Аль-Атою То січ туека на внутрішньому виступі фальшивої стіни. Галек стояв у затінку скельної підпори, що захищала високий вхід до січі, чекаючи, доки люди всередині вирішать, чи дадуть йому притулок. Перевів погляд на північну пустелю. Тоді на сіро-блакитне ранкове небо. Тутешні контрабандисти були здивовані, що він, чужосвітянин. Піймав хробака і їхав на ньому. А Галлика так само здивувала їхня реакція. Це було простою справою для спритної людини, що вже багато разів це бачила. Галлик знову повернув увагу до пустелі, сріблястої пустелі блискучих скель і сіро-зелених полів, на яких вода діяла свої чари. Це все вразило його як напрочуд ламке джерело енергії життя, всього, чому загрожував раптовий злам схеми змін. Він знав джерело цієї реакції. Там, унизу, в пустелі під ним, йшла метушлива діяльність. До Січі транспортували контейнери з мертвою піщаною фореллю для дистиляції та видобутку з неї води. Цих створінь були тисячі. Вони дісталися до виливу води. Саме цей вилив Змусив думки Галлика мчати прудким бігом. Галлик глянув униз, на січові поля та межу, визначену канатом, в якому не текла вже дорогоцінна вода. Бачив вирви у кам'яних стінах канату, проломи у скельному ряді огорожі, крізь які вода вилилася у пісок. Що стало причиною цих проломів? Деякі з них тяглись на 20 метрів уздовж найуразливіших частин канату, у місця, де м'який пісок прилягав до западин, що поглинули воду. Ці западини роїлися від піщаної форелі. Січові діти вбивали і забирали її. Ремонтні бригади лагодили розбиті стіни канату. Інші носили воду, потрібно для мінімального поливу тих рослин, що найбільше його потребували. Водне джерело у гігантській цистерні під повітряною пасткою Туеку було перекрите, щоб вода звідти не потрапляла до пошкодженого канату. Відключено помпи, які працювали на сонячній енергії. Вода для поливу походила з усе менших калюж на дні канату. А ще її працьовито тягали з січової цистерни. Металева фрамуга дверної печаті позаду Галлека потріскувала від усе сильнішої денної спеки, начеб це звук рухав його очима. Галек перевів погляд на найдальший вигін канату, на місце, де найбільше води нахабно витекло в пустелю. Оптимістичні садівники, що планували зелені насадження січі, посадили там особливе дерево воно було приречене на загибель якщо не вдасться якомога швидше відновити водний потік. Галлик дивився на дурний, пониклий плюмаш верби, побитої піском і вітром. В його очах це дерево символізувало нову дійсність для нього і для Аракіса Ми обоє тут, чужаки. Всередині Січі довго обмірковували рішення, але їм не завадили б добрі бійці. Контрабандисти завжди потребували вмілих людей, проте Галлек не мав до них ілюзій. Теперішні контрабандисти були не такими, як ті, що дали йому притулок багато років тому, коли він тікав із розгромленого Лену його герцога ні, це була нова порода, що швидко навчилася шукати зиск. Він знову зосередився на тій дурній вербій, до нього дійшло, що буремні вітри його нової дійсності. Можуть знищити і цих контрабандистів, і всіх їхніх приятелів Можуть знищити Стілгара з його крихкою нейтральністю а Разом із тим змести всі племена, що зберегли вірність Алігі Всі вони стали колоніальним народом Галек бачив уже таке раніше Знав його гіркий смак зі свого рідного світу Виразно це бачив, згадавши манірність міських фременів Спосіб життя перед і звичаї сільської січі, що хоч і стертими, безпомильно розпізнавалися навіть у цій краївці контрабандистів. Сільські місцевості були колоніями міських осередків. Їхні жителі, керовані жадібністю, якщо не за бобонами, навчилися носити ватоване ярмо. Навіть тут, особливо тут, справляли враження завойованого народу, а не вільних людей були налаштованими на оборону, потайними, ухильними. Всі прояви влади викликали у них нехідь, кожної влади, регенства, стілгара, їхньої власної ради. «Я не можу їм довіряти», – подумав Галлик. Міг лише їх використовувати, роздмухуючи їхню недовіру до всіх інших. Це сумно. Давно проминуло вільне давання і приймання. Звичне для вільних людей. Старі звичаї звелися до ритуальних слів, а їхнє походження зникло з пам'яті. Алія добре виконала свою роботу, караючи незгідливих і нагороджуючи помічників, перетасовуючи на умання імперські збройні сили, приховуючи головні елементи імперської потуги – шпигуни. Боги підземні, шпигуни, яких вона мусила мати. Галлик майже бачив смертельний ритм атак і контратак, завдяки якому Алія сподівалася вибити в опозиції ґрунт з-під ніг. «Якщо фремани далі перебуватимуть у сплячці, вона виграє», – подумав він. Дверні печаті позаду нього тріснули, розчиняючись. З'явився січовий ад'ютант на ім'я Мелідес. То був низенький чоловік із гарбузоподібним тілом, що переходило в криві мершаві ноги, дистикост лише підкреслював його потворність. Тебе прийнято. промовив Мелітес. А Галик почув лукаву облудність в голосі чоловічка. Це підказало Галеку, що він здобув тут лише тимчасовий притулок. Доки не вкраду їхнього топтера, подумав він. Моя вдячність вашій раді, сказав він і подумав про Есмара Туека, іменем якого названо цю січ. Есмар, що давно вже загинув через якусь зраду, перерізав би горлянку цьому Мелідесу, тільки на його побачивши.